Nem! Néztak fogom magam. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Kejfel Elég. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Az rúgott kő, mint a fáradt van. Miért azt gondolja nekem, hogy már nem beszélek, nem beszélek miért állít valaki, kép, rólam, gondolom, a hozzám bele a már csak velem, többé, Ezért, ugye, ugye alapul, nem amok, remél, a nem, van a lényeget, még nem értem valók vagyunk. Mint a leszakított, haldokló virág, mint az ötmillió magyar, akit nem hall a világ, Mint borba hullott mag, mit többé nem ered, ha nem vigyázol ránk,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 Ha akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle célnál. Mm. Többé-kevésbé ma egy másik fiatal találkoznak, mint akivel szoktak, mondván, hogy kialudtam magamat. Ez az elmúlt időben egyáltalán nem volt jellemző rám, és hogy ennek milyen mértékben tudom tanújelét adni a műsorban, hát arról részint a műsor szól, de a köztes dolog, mármint amikor önök beszélgetnek velem, vagy én beszélgetek önökkel, az az elkövetkezendő nagyjából 9-10 percben lesz. Úgyhogy vagy most kiderül, hogy milyen az, amikor beszélgetünk, amikor én kialudtam magam, vagy nem fog kiderülni. Csaba vagy a Tamás lesznek a mai kelyfejancsi vendégei. A hétfő és a kedd az önöknek van fenntartva. Remélem, hogy két fantasztikus napot fogunk tölteni együtt. Ma a 2020 május 8-a van. A pontos időn 4 az óra. hétágra a nap, nincs meleg, de meleg lesz. Hideg legközelebb hétfőn és keddel lesz. Kedden állítólag lesz olyan, hogy 25 fok lesz a, ennek a hatalmas országnak a két része között. Van, ahol 3 lesz, és van, 28. 3 sopronban lesz. 28, meg Nyíregyházan, majd kiderül. Most 8, 20, 10 fok van, biztos van ahol 7, és van ahol 11. Ez a Kényfej Jancsi, minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli, 14 éven a ujjaknak, nem felete, és igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, melynek van egy telefonszám, amit ha fölhívnak, akkor kontaktusba tudunk kerülni egymással. 061-877-0877, és vagy megteszik izibe, vagy Később nem lesz rá módjuk, bár Horváth Csabától kérdezhetnek zugló, illetőleg a főváros vonatkozásában tekintetében részére. 061877. 877 0877 ma 2020. május 8-án, pénteken 1 perccel 48 után. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr. Nem tudom, ezt a Bangoné-féle levéltémát látta-e, vagy olvasta-e. Hát, hogy beadott egy levelet, ami tele volt nyelvtani hibákkal, és ezt ugye valamelyik Fideszes államtitkár lehozta. És nekem csak az jutott eszembe, hogy a, az mszp hogy nincs egy ember, aki minden ilyen hivatalos papírt, amit kiadnak, átnézze, hogy nyelvtanilag helyese a megfogalmazása ilyen. ezt egyszerűen nem értem ön szerint, hogy létezik, hogy nincs ilyen? Halvány gőzöm nincs, most itt, itt van azt mondja a helyesírási hibáktól hemzsegő levele, Orbán Balázs. Ja igen, Ezért az is jellemző, hogy az Orbán Balázs egy magyar nyelvtan tanárt kért fel, tehát úgyleg csak az ő kapacitásai sincsenek teljesen a Csúcson, mert, mert tényleg ordító dolgok vannak ebben a levélben. De egyszerűen nem értem, hogy, hogy hogy mehet ki egy pár trakciótól bármilyen beadvány, anélkül, hogy azt azt valaki is megnézné. hogy Alvári Lagőzde Nem tudom, de szerintem a Bangóni legyen az MSP legnagyobb baja, bár a maga a Bangóni az egy elég jelentős problémaforrás. Nem tudom, nem tudok erre többet mondani. De végre egy dolog, semmit nem tudtam Bangóné leveléről. Tehát, hogy Bangóné levelét megírta, mint Szilágyi Erzsébet, hát... Jó reggelt kívánok! Előtt hallgattam a rádióban egy beszélgetést a Balaton fenyve... Azt hiszem, hogy fenyvesét remélem jól mondom. Igen, Kortán igen. Esterrel, aki a Balatoni Régió tanácsnak valami vezetője. aki elmesélte azt, hogy a sok évig... Szép nyereséggel üzemelő Balatoni hajózási társaság, amelynek a többségi tulajdonát tavaly magához vonta az állam, az most a veszteségei elkerülése érdekében jelentős reorganizációs programot szervez, aminek a lényeg az, hogy néhány hajót, valamint... Igen, e -e, igaz ez egy bonyolult történet, mert ahogy én tudom, abban valamilyen módon bekerült a magyar turisztikai hivatal, és onnantól ő kezdve... Ő a, ő a a nem egészen, gyakorló, nem, nem, nem, ők, ők többségben vannak, tehát e erről többet tudok, mint a bangónéről, nem, mintha sokkal többet <síns> tudnék. Én azt látom, hogy maga az államnak, illetve az államnak egy része az, kicsit olyan, mint a malacka, vagy nem tudom, mi az a mesében, amíg mindent bekap. Igen, csak, Igen, csak az, az a mese végén felrobban. Most ez nem robban föl, úgyhogy azért hát, mégsem minden mese. Tudjuk, még, még nem tudjuk a mese végén. Hát ne haragudjon, Én amennyit eddig megevett, hogy az <gül> nem feküdte meg a gyomrát, hogy legalább minimum nincs az államnak hasmenése. Hát, borzasztó. Én olyan, olyan keserű vagyok. De, az de ne hogy a saját hazájáról beszél. Ez, ez egy napi Ilyen. történés. Hol ham bekapják a Balatont, hol ham bekapják a Bakont? Én nem is tudtam, hogy ilyen nagy ez az ország. Még nincs vonalban Navracsis Tibor, de maradandó emlék az, amikor elmesélte, hogy ő egyetlen egyszer került az elnökségben konfliktusba Simicskalajossal, és aztán soha többet nem szólalt meg elnökségülésen, ha Simicska Lajosra vitatkozni kellett volna neki. Onnantól kezdve nem volt vitája. Ha most erre rákérdeznék, szerintem ingerült lenne, meg hát nagyon apropója sincs. Mi az ország nagyobb gondja ez a bahart vagy a bangóné? 061 0877 Három szavazat! Bangóné a nagyobb probléma vagy a bahart! Harmadik egyik se! 061 0877 Tessék telefonálni! Ez a bahart, ez a balatoni hajózás, a Bangoni az a szocialista pártnak egy helyesírási bajnoka, az egyik se, az meg az egyik se! Jó reggelt! Jó reggelt! A Bahar a nagyobb probléma. A Bahart a nagyobb probléma. Köszönöm. És ön szerint mi a nagyobb probléma? Jó reggelt! Bahart! A Bahart. Köszönöm. Az a baj, hogy a Bahart és a Bangoni mind a kettő B-vel kezdődik. De azért nem összetévesztő. Tendő. Jó reggelt! a reggelt! Hát akkor ez eldőlt. Többet ne telefonáljanak. Köszönöm szépen. Azért azt ugye el tudják képzelni, hogy felhívom a nabracsot, és azt fogom tőle kérdezni először, hogy ön szerint mi az ország legnagyobb nagyobb problémája a bahart a bangóné vagy egyik se. Megpróbáljuk! Tudják, mit felhívom. A vonalban Navracis Tibor Ön nem tartott kormányinfót kormányinfóhoz hasonló sajtótájékoztatókat tartott-e annak idő? Én? Uh -huh. Hát ugye a Médenben a kormányinfót az kormány szóvizői uh -huh. hívták nagy annak volt a kormány szógyűvő, amikor Nagy Anna volt a kormány szógyűvő, és én voltam felelős a kormányzati kommunikációért, ez 2010-ben... De ön volt-e e valaha is illetéges elvtárs? Bocsánat, 2010-ben és 2011-ben volt, akkor hetente voltak kormány tájékoztatók, és alkalmanként én is megjelentem, igen, amikor olyan téma volt, állami igazgatási reform tekintetben elsősorban. Néha nagyon nem szereti, a szabába bárnak. Hát azért szeretném befejezni, mert úgy gondolom ez egy hasznos információ. De nem információ, akartam felét terelni. A számára is hasznos információ lehet, hogy amit a Kormányinfo néven a magyar politika első számú attrakciójaként adnak el, az annak idején kormányzógyéjként. Nem, nem, nem volt az ezerből. Nem ezt akartam alapvetően kérdezni, hanem azt, hogy amikor az ember egy ilyen helyzetben van, akkor káptalan a feje akkor, amikor. Tücsköt, bogarat, békát és kígyót kérdeznek tőle, és akkor ott áll a navracs is, és mégsem mondhatja azt, hogy ne arra ugye a fiala, de halvány gőzöm sincs, hogy miről beszél, és ilyetből még elkövet 12 t mert ő azt gondolja, hogy a fontos dolgokra tud válaszolni, de arra a rengeteg baromságra, amit egyébként megkérdeznek, és amit egyébként ő nem mondhatja hogy baromság, azokra nem tudja a választ. Most én ugye azt tapasztalom. Nem, mintha hogyha nagyon sok baromságot kérdeznének, néha előfordul, hogy mindenre válaszolnak az illetékesek, és zömében adatokkal, hogy ez mégis ez hogyan megy hozzátéve, vagy lehet, hogy egy része elő van készítve, de amikor ez nem online megy, akkor nincs előkészítve. Ez így van. Hát én csak azt tudom mondani, hogy tíz évvel ezelőtt még volt, amikor akkor volt ilyen, hogy, hogy olyan kérdés hangzott el, amire azt mondtam, vagy azt mondta a kormány ő, hogy erre most nem tud válaszolni, de ha megadja a telefonszámát, akkor délután folyamán visszahívja, és azt most nem tudom, hogy most, hogy valószínűleg jobb felkészítő anyagok készülnek. Azt tudom én mondani, hogy Brüsszelben, hogy van ott minden nap, van egy délben, van egy sajtótájékoztató minden nap, ahol minimuma minimum a, szó, a bizottság szóvivői ott vannak, de a legköbb esetben egy-egy biztos is ott van valamilyen a, a témájába vágó kérdés kapcsán, vagy a területi tartozó kérdés kapcsán, és ott is ez a helyzet, hogy az újságírók elvileg bármit kérdezhetnek, de ha olyan kérdés jön, amit nem tudnak, akkor a szóvivők azt mondják, hogy utánnéznek, és a délután folyamán visszajelentkeznek. Azt el nekem, hogy... Ön zömében, amikor kérdeznek öntől, akkor mennyiben érzékeli azt, hogy akik kérdeznek öntől, és ön, aki válaszol, ha mást is gondolnak a világról, de ugyanazokról a dolgokról gondolják, hogy fontos dolgok, magyarul, hogy zömében nem olyan kérdéseket tesznek fel önnek, amire azt kell, hogy mondja, hogy hát ne de halvány gőzöm sincs róla, eddig ez eszembe se jutott. Ez az utóbbi időben egy gyakrabban azt Látom, azért vagyok óvatos mostanában már. Én korábban kifejten sok interjút adtam. A, az utóbbi időben azonban azt látom, hogy az újságírók már nem arra kíváncsiak, hogy mit gondolok, hanem arra kíváncsiak, hogy mire használható az, amit mondok. És mindentől, tehát ők eleve már nem, nem meg akarnak tudni tőlem valamit, hanem olyan idézeteket szeretnének találni, ami az ő koncepciójuk, Alátámasztására szolgál, így vagy úgy, és ebből adódóan azt látom, hogy az interjúknak ilyen esztenem, mert a kérdéseknek akkor fogalmazunk így, egyre inkább már csak nem, nem a valóság képezését szolgáló eszköz szerepe van, hanem inkább harc, harci eszköz egy, egy valami nagy, globális, minden fronton zajló politikai küzdelemben. E, Vala is különös tekintettel arra, hogy volt ilyen funkciója, mármint a sajtóval kapcsolatban valaha is gondolta a sajtóra úgy, miközben ezt nem mondta ki, mert nem volt célirányos, vagy nem volt hasznos, hogy maga a sajtó, ha szakszerűen működik, az gyakorlatilag el tudná látni a meó feladatát még akkor is, hogyha egyébként talál valamit, akkor az ciki, hiszen jobb lenne, ha nem találna valamit, de ha talál is igazabban, akkor a mechanizmus működése érdekében csak jobb, ha ez ember kurigál, mint hogyha letagadja a hibát. Valaha is gondolta így a sajtóra? Igen, igen, azunk úgy, hogy hanvas ifjúkoromban. Tehát volt egy időszak, amikor azt hittem, azt is mondhatnám, hogy elhittem az újságíróknak azt a ön definícióját, hogy ők valójában nem egy valamilyen részigazságot szolgálnak, hanem ők egyszerűen csak a teljes igazság Különböző részleteit akarják megvilágítani az Hát vagy kérdéseket tesznek föl. föl. Tehát bizonyos szempontból fel, lehetnek gyerekek is, akik nem értik, és azt mondják, hogy Navracs bácsi ez igen, hogy igen. van. Igen, igen, igen. De ezt már nem így gondolom. És úgy gondolja, hogy ez már vissza se fog önben állni. Én ezt, úgy, én ezt tudom, hogy általában nem fog ez már visszalálni, egy elveszett bizalmat, tehát ez már nem az én életemben fog helyreállni, még ha az újságírók egyikről szól a másikra meg is változtatják a saját. És ez nem, ez, nem ez, nem ez nem oldalfüggő? Ez nem oldalfüggő. Azért ez nagyon szomorú. Ez az, ez az. De ez részt szerintem annak a, a, a társadalmi bizalom általános eróziójának, amit, amit láthatunk, de lehet, hogy ez nem csak most zajdott, csak mi vagyunk ennek most a szemtanúj. Mert történt, mi embi most élünk. Gondolkodom azért, azért hallgatok. Azt akartam mondani, csak nem tudom, hogy egy jó példa, el, hogy nem egyszer fordul elő az utcán, hogy autókra rádudálok, és azok nagyon ment a vezetők nagyon ingerülten reagálnak arra, hogy én miért dudálok, és mondjuk azt mondom, hogy nyitva van a benzinsapka, vagy nyitva van az ajtó, vagy lapos a kerék, és ilyenkor általában megváltoznak az arckifejezések, és bizonyos szempontból a magam munkájáról általában azt gondolom, hogy dudálok, és azt mondom, hogy nyitva van a tangsapka, és leszámítva azt, amikor a Navra is azt mondja, hogy tudom, így szeretek közlekedni, általában nem ilyenek szoktak lenni a reakciók, hanem azt mondják, hogy köszönöm, hogy szólt. Igen. De bizonyos szempontból nekem ez a dolgom. És hát ebbéli tevékenységem végzésében súlyosan akadályozva vagyok. Én igen, én a félek, hogy ez a hasonlat nem áll de és én nem akarom, tehát ez az ilyen. Húszár, nem áll. mostorozás igazán. Nem áll az újságíró Azt én nem o, is az újságíró társadalomról beszélek, mint én hogy, hogy én se a politikusokkal beszélek, én most Navracsis Tivorral beszélek, és, I igen, és az nem az téveztem az én össze én én a fidesz, nem én fidesz én. és nem téveztem össze az MSP-vel, és nem téveztem össze senkivel. És az azt megelőző mondatomban, hogy általánosságban beszéltünk politikai, és újságírás. senkivel. Báltogatjuk. Igen, igen. Nézem, hogy hogy bírja. <laughs> Ingen. Vissza fogunk még ide térni. kicsit melankolikus hangulatban vagyok, aminek egy az az oka, hogy kialudtam magam, és egyszerűen úgy nézek a világra, minthogyha az új lenne, mert olyan rosszul alszom, meg annyira foglalkoztat a munkám, meg olyan magas fordulatszámmal létezem, hogy most ez a teljesen normális állapot, ez, te, ez teljesen meglepő világképet idéz bennem elő, hogy egyébként milyen a világ, ha az ember kialussza magát. Áruj el nekem, hogy ami Magyarország és a Románia között van, azt valójában az Úristen hozta létre, azt Trianon hozta létre, azt mi hozta létre? Tehát a 2020 májusi román-magyar viszonyt mi határozza meg, téve, hogy ezek határos országok, és hát történelmüket tekintve, de itt most már belezavarodnék, mert nem is kezdődött a kérdés. De. Azt mondani, én szerintem. Szerintem Trianon azt megelőzően, a két ország nem volt híresen rossz viszonyban, fogalmazunk így. Sőt, én hogy az esetben voltak az időszakok, amikor Románia nem csak kapszérkodott, de hivatalosan a központi hatalmak védelmi rendszeréhez is tartozott. Ugye Olaszországhoz hasonlóan Románia volt a másik ország, amelyik amely gyakorlatilag az első világháború alatt fölmondta a korábbi, legalábbis szimpátiáit, és, és Németország is az osztrák-magyar monarchia ellen fordult katonailag. Tehát nem, nem volt ez rossz, a, sőt a, a, a márai, márai nagyni akinek megjelent a visszaemlékezése pár éve, Kravoszki Júlia, a visszaemlékezőt egy románi építéshez ment férhez annak idén és ő tökéletesen leírja azt, hogy Herkules fürdőn, az erdélyi Herkules fürdőn, vagy fürdőben, nem tudom, talán fürdőn, hogyan találkozott egymással a, a román és a magyar felső, hogy szokták a mondani, felsőbb osztályok, vagy felsőbb körök, és kifejezetten szoros személyi kapcsolatrendszer is volt. A Kelet-Párizsának hívott bukaresti elit, és a, és a magyar elitnek azon része között, akik, akik Erdélyben érdekeltek voltak, hogy nem volt a két ország között, akkor fogalmazunk így ország, és akkor nem nem zezne, mert ott akkor nem belejátszanak az erdélyi román. Igen. De a két ország között diplomáciilag nem volt rossz viszont az első világháború és azt kicsit fettem a trianon, az, ami, ami egy olyan, ö, olyan, olyan fordulatot hozott az egész történetben, ami, amikor kezdve azt nagyon nehéz a tárgyalagosság szintjére is eljuttatni. Van egy alapvető bizalmatlanság, elsősorban részről Magyarország felé. És hát egy olcsó, egy olcsó politikai poén, tehát azért ezek a, ugye... Mit kezdünk azzal, kedves Navres és tibor, ha valakinek nincs trianon érzékenysége? Azt nem tudom, hogy olyan, olyan ember van, aki, tehát a trianon érzékenység hiányán azt érti, hogy a legkevésbé, mert át sem tudja ér, érezni ezt, hogy egy nemzet támára az milyen veszteséget jelenthet, amikor amikor egy harma, a népességének egyharmada csak de ez csak lehet. személyesen lehet elmondani uh, én annak idején Uh, nem tudtam azt, hogy én zsidó vagyok, nekem egy trafikos mondta meg, és én azt gondolom, hogy ha én nem tudnám azt, hogy zsidó vagyok, akkor az én holokauszt érzékenységem nem lenne olyan, mint most, amikor tudom, hogy zsidó vagyok. Annak idején a szüleim épp úgy nem meséltek nekem Trianonról, mint ahogy nem meséltek a holokausztról sem, és a nagyszülők, akik inkább beszéltek a holokausztról, mint Trianonról, azok meg lelettek intve. Nekem, nekem Trianon érzékenységem 19 éves korom óta van, amikor Sárhegyi Zoltán, aki szerintem lehetséges, hogy ismer, a barátom lett a sereg után, a jogi egyetemen mi nagyon jó barátok voltunk, és ő nagyon sokat mesélt, családi és egyéni okokból Trianonról, ami nekem addig a történelmórának volt egy fejezete, ami engem egyébként olyan nagyon nem is foglalkoztatott, és egész egyszerűen a barátságunk okán, mert hogy neki fontos volt, mert hogy ő nem értette, hogy nekem miért nem fontos, ma egészen másféleképpen gondolok Trianonra, mint korábban, és hozzá kell tennem, hogy Trianonhoz engem egy koridor vezet, a koridor neve pedig Sárhegyi Zoltán. Ezt értem, de van érzékenysége, akkor Trianon érzékenysége. Igen, csak azt mondtam, hogy volt előtte egy nem érzéketlen, hanem tudatlan. Igen, uh, igen. És, és a tudatlanságomnak a jelentőségére, és ez aztán később sokszor uh, volt fenyegető bunkosbot az én tevékenységem folyamán, amikor én nem szándékosan, hanem tudatlanságból, de nem szándékos tudatlanságból, hanem egyszerűen csak a, a, a, a, egy olyan fajta vakságból, amit az ember, hát ezt most rosszul... Amikor 1989-ben a táskorádióban eh, Vahon András révén eh, hinnusz írtunk ki. Mondárni, hogy ne legyen Magyarországnak egy ilyen búval <kül> hínusza, akkor 1989-ben a szocializmusban olyan levéláradat öntött el a Táskarádió és a Magyar Rádió szerkesztőségét, hogy vissza kellett vonulni, kés hogy a Táskarádiót utána csinálhattam még, mert voltunk mi abban mindenek, nemzetellenesek meg, mert hogy nem érzékeltem, nem érzékeltük, és akkor most ugye ide be kéne tenni valamit, mert ugyanakkor nem volt bennünk akkor, amikor ezt az egészet kitaláltuk, ami vicc volt, vagy nem tudom mi volt, nem gondoltunk szent dolgokkal viccelődni, de nem gondoltuk azt se, hogy ilyen össznépi ellenállásba fogunk kerülni. És ugye ilyen a világban 120 van. Van nemi érzékenység, identitás érzékenység, származási érzékenység, és itt tovább. Igen, igen, igen, és igen, ilyenkor szoktad előkerülni híres, megidéződött politikusokról olyan ifjúkori adatok, amik ugye azt mondják, hogy de hát pedig hát Marózó, aki fiatal Maoista maóista volt például, meg egyébként. De, de szerintem ez, ez, tehát ez, ez része a, hogy ez nem egyedi eset, amit ön mond, de, de ezen nem tudom, hogy hogy a magyar társadalomban van olyan, aki akinek hiányzik a trianon érzékenysége, mert nagyon sokan vannak, akit azt a hogy családi történeteik kapcsán, tényleg, hogy ilyen közhelyszerűen de a, a, az anya telje magába a trianon élményt van olyan, aki pedig a barát, tehát én lakóhelyemből és származásomból adódóan szintén nincsen közvetlen trianon élményem, ahogy tetszik, mert Veszprémet és környékét nem érintette trianon, a megyét sem érintette trianon, a, a családomat sem, egyik ágon sem, sőt, ugye anyai ágon svábok vagyunk, és a család egy részét kitelepítették, apai ágon horvátok vagyunk, ilyen értelemben Trianon a családot nem érintette, mégis a, a, a, az osztálytársak, ismerős családok révény gyerekkorban csa, személyes történetek képt, már a 70-80-as es években, amikor még nem lehetett lehet, talán lehetett beszélni Trianonról, nem ez a jó szó, hogy nem lehetett volna beszélni, csak úgy, csak úgy nem, nem, nem volt írdom Most szóba hozni, de hát akkor is ezek értek, ezek a történetek, és, és azért így megtanulja az ember, és szerintem sok ember így van ezzel, akinek nincsen személyes tragédiája vagy személyes története, az, az mások személyes történeteit tanulja, de nem hiszem, hogy van ma a magyar társadalomban olyan, akinek nincsen Trianon de lehet, hogy van, de akkor ez már-már már, már személyes döntés, tehát egy tudatos döntés, hogy legyen, hogy ő már pedig nem hajlandó meghallgatni semmit, senki a kapcsolatban. A Nagy Magyarország térkép, az minek a szimbóluma ma? Ez egy nagyon jó kérdés, ezért én is nagyon sokat gondolkozom. Főleg úgy, hogy nekem horvát ismerőseimmel mondják, hogy persze, Azt nem fogok ugrálni, tehát azt kérdezem öntől, hogy ugye itt a román elnökkel való purpárlé csata verbális küzdelem az hogy alakult ki itt az elmúlt hetekben? that hogy amiben a román szocialistákat azzal vádolta meg, hogy mint egy Magyarország számára készítik elő Erdély visszaadását amiatt az autó autonómia törvény tervezett elfogadása miatt Mi innen Magyarországról, mi innen Budapestről, ön innen Budapestről azt mondja, hogy az az érzékenység, ami alapján nem megszólalt, ha az érzékenység volt, az alaptalan volt? Tehát semmi olyan dologban e, nem lehetett indítatása, belejött, vagy rossz szavakat választott, rossz mondatot mondott, ami alapján mégis vagy sértve érezte magát, vagy úgy gondolta, hogy egy nyomatékosító mondatot kéne mondania? Egyszerűen a párspolitikus szólalt. Így, így, így. A párspolitikus, aki azt sérelmezte, hogy az ő pártjával Szemben az ellenzék átvitt egy törvényjavaslatot, és úgy gondolta, hogy ez jól kihasználható a román közvélemény egy részében. Én meglehetősen sok román politikust ismertem meg a, a biztosi tevékenységem alatt, sőt, még azelőtt is miniszterként is, és e tehát ez nem az elitnek, mert szerintem nem a román elitnek szólt, hanem ez a, mondanám, hogy populizmus, tehát a, annak a román választópolgárnak, aki valószínűleg nem is Erdélyben él egyébként, de aki a, erre a magyar hívósóra szóra mindig felfortjam, és úgy gondolja, hogy akkor a jövőben nem szabad a szocialistákra szavazni, hanem a nemzeti sokat kell szavazni, mert ők azok, akik védik az igazi románia betök. Oldalát. A is észreveszi azt, amikor megszólal benne a pártpolitikus. Hasonlókból természetesen nem ugyanebben a kérdésben. Egyszer csak mondja azt, hogy afrászkunyhóba egyszer csak úgy kezdek beszélni, ahogy egyébként korábban nem, megszólalt bennem a pártpolitikus. Ha visszakérdez, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nincs pártpolitikusi én nem vagy ha van akkor én azt permanensen kontrollálom, és hogyha ma megszólal belülem a pártpolitikus, és valamilyen módon önt megbántom, vagy valamilyen módon egy olyan szituációt teremtek, ami lehetetlennek tűnik, akkor a záros határidőn belül megpróbálom tisztázni, ami egyébként a pártpolitikusokra egy tízes skálán tízesen nem jellemző. Igen, de én a, a ugye, hogyha azt mondjuk, hogy pártpolitikus, akkor azzal azt beszűkítjük, tehát én szerintem az, ami a pártpolitikusokban is megszólal, az ugyanúgy megszólal adott esetben egy cég képviselőjének. Ez egy hát, nagy... Amit... Ez az a kérdés, hogy ez tényleg így van-e? Ezt nem tudom eldönteni. Szerintem így van. Ez így van. Én találkoztam számos olyan cégvezetővel, és beszélgettem persze, mivel politikailag semlegesebb területeken, kereskedelem, ipar, nem tudom. Ezért kevésbé feltűnő, de... Igen, de ez elvezet bennünket a Edmerhez, ugye annyiban, amennyiben a, a, a, a mosópor eladása a kampány. Tehát, hogy azért más dolog mosóporral ez, foglalkozni, és más nem. dolog emberekkel. Ez szerintem egy nagyon lerövidített út, tehát el, valóban eljutunk ahhoz, hogy csak egy csomó kajcskoringből kihagyunk. Nem, hát azért a pártpolitikusként megnyilvánulásnak is van számos Uh, árnyalata, tehát meg, a, meg az üzletemberként. Igen, de én a párpolitikusi érzékenységről beszélek, nem tudom igen, eldönteni. Én, igen, én arról beszélek, amit, amit a, a nem tudom, magyarul társasági identitás, corporate identity. Nem tudom, hogy magyarul lesz. Oké, okay, rendben van, veszem. Identitás, társasági identitás, Aminek uh, ugye láthatjuk olyan, meg a hallgatók közül lehet, hogy van olyan, aki részese is azoknak a vállalati összejöveteleknek, amikor a vállalat zászlaját lengetve, vállalat himnuszát énekelve ilyen nagy gyűléseken vannak, és a, megjelenik a vállalat vezetője, akit felállva tapsolnak meg. És, tehát rituáléink tekintve uh, vannak, uh, vannak olyan elemek, amiben a politika nem. Speciális, hanem a társas egy ezt a, ezt a dramatikus részét mutatja. És egy megszólalások tekintetében is van. Az egy más kérdés, amikor egy pártpolitikus már nem csak pártpolitikusként szólal meg, hanem pártpolitikusként éli az életét. Nem megy be a fűszereshez, mert a fűszeres jobb oldali, vagy a fűszeres baloldari ugye? Volt szegény Mesterházi Attilának a, azt a tízes kampányban volt ugye a megszólalásról mondta is az édesapjának, hogy amikor hogy orvoshoz kerül, akkor kérdezte meg előtte, hogy, hogy melyik párhoz tartani, mert nem szeretné, hogy jobb oldali orvoshoz kerüljön az édesapja. Nem, emlékszik rá? Emlékszem rá, de nem, nem, azt hiszem, hogy nem így volt a történet, hanem azt hiszem, hogy, hogy ezt tapasztalta az apja. Lehet, És ő erről Lehet, Teljesen mindegy, de ez már ez, tehát az, amikor, amikor az jelenik meg, hogy az ember az életét úgy rendezi el, párpolitikai vonalak mentén, hogy azzal nem állok szóba, attól nem vásárolok, arra nem szállok föl, az, az már egy más dolog. De mi van dolog? a corporate identity-vel, amikor az ember átmegy egy másik társasághoz, ami egyébként ilyen mértékben politikusokra nem jellemző? Ezt, ezt akartam mondani, ezt olyantól már, hogy ez hogy van, én nem tudom, ez nem volt Tehát az, ez az, így, a, az, az, az így, a vállalati életben. De ez a párt, hát a politikusoknál is látszik, a, a Magyarországon, legalábbis a politikusoknál ez komoly, szerintem komoly identitás válságot okozhat. A, ugye nagyon kevés olyan politikus van, aki sikeresen vannak országok, ahol a pártok váltása az nem egy nagy dolog. Lengyelországban például e Káraszár Govinnak, aki most egészen mostanáig volt a miniszterelnök helyettese a Moraviecki kormánynak, ami ugye egy PISZ kormány volt, vagy PISZ kormány, bocsánat, azt megelőzően ő a PO kormány, tehát Donald Tusk által vezetett kormánynak volt igazságügyminisztere, én őt onnan ismerem, és ő kilépett a PO-ból, hozott létre egy pártot magánt. Lengyelországban ez nem, olyan, nem jár olyan identitás. Válsággal, vagy nem is tudom, olyan nagy váltása, amit Magyarországon. Én azt látom, hogy Magyarországon nem szeretik a pártlátókat. A, a, a, a közvélemény nem, nem igazán. A párt veszekedéseket sem, hát, talán emlékeznek rá 20 évvel ezelőtt, amikor akár a a párton belül, akár a kereszténydemokrata Zanékpárton belül, akár az MDS-en belül, akár az SDS-en belül belső konfliktusok voltak, Nekem mindig az volt az érzésem, hogy a magyar választópolgárt nem annyira az érdekelte, hogy kinek van igaza az egymással vitatkozó felek közül, mint inkább azt is hagyják már a balveszekedést, és kollektíven büntette a vitában lévő összes felet, vagy, vagy a párt platformot. Tehát nálunk, nálunk ennek, mi ennek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, azt hiszem, mint, mint máshol Ez lehet nemzeti specifikus. És mekkora jelentőséget tulajdonítsunk annak visszatérve oda, indultunk? Vagy tulajdonítsunk-e egyáltalán jelentőséget, hogy amikor a miniszterelnök sok sikert kívánt az érettségizőknek, egy olyan földgömb volt a társaságában, amely Magyarországot még Nagy Magyarország állapotában láttatta? Ja, nem, szerintem nem. Hát egyrészt ez a földgöm. Gondolom én, hogy ez az a szógyom lehet, ami a karmelita kolostor Nem jártam ut, van. Jó, én, én csak gondolom, énben én nem láttam a fényképet, Másrészt pedig, ha történelemről van szó, a történelmi Magyarország állázolása szerintem teljesen helyén való, hát ha a történelemről beszélünk, akkor tőlemben a 20. század elejéig, ezer éven keresztül Magyarország többnyire abban a... Hát, földrajzi sikeredben a Kárpátok által behatározó földrajzi keredben létezett most leszámított. Ebben önnek könnyen lehet, hogy igaza van, de egy másik alkalommal, amikor a pandémiával kapcsolatos napi történésekről számolt be, amelyek különböző okokból mindig izgalmasak, egy hallgató néző, hiszen most már nézőink is vannak, bár nem látják, csak engem, azt ő láttatta velem, és én külön emiatt megnéztem még egyszer a videót, hogy az asztalán van egy trianon könyv, eh, amit nagyon nehéz volt kisirapizálni, mert a betűknek a felső pereme az épp, hogy látszott, tehát eh, ha az ember látta, akkor jól megnézte, akkor látta, mint az Antonioni nagyításában, hogy az ember egy, egy, egy, egy látszalateljesen lényegtelen kispont az milyen részlettel bír, eh, vagy milyen jelentőséggel bír, és bennem ott van a gyerek fiala János, aki nem tudott semmit Rianorról, bennem ott van a sárhegyi Zoli, aki teljesen ki volt borulva attól, hogy ez nekem nem jelent semmit, és elkezdett engem tanítani. És ott van a hát felnőtt, vagy nem tudom, a mostani fiala János, akiben kavarognak az érzelmek és a gondolatok, mind az alapján, amit az elmúlt évtizedekben megélt a magyar történelem kapcsán, vagy a magyar történelemben, hogy amikor aktuális dolgokról van szó, akkor vajon ezeknek a kvázi jelképeknek vagy nem jelképeknek a szerepeltetését hogyan dolgozzam fel, különös tekintettel, hogy Lásd ezt a példát is, ugye úgy tudtam elmondani önnek, hogy én észre sem vettem, más szólt nekem, és akkor az ember ezt csak azt mondta, hogy tényleg, miért is van az ott. Csak hogy értse, hogy ez mennyire nem személyfüggő, ugyanígy szóvá tették, hogy ott van valami üvegfigura, talán medvék, nem tudom micsoda az asztalán, és akkor kérdezték, hogy ez micsoda mert hogy az embereket sok minden foglalkoztatja, és ez így van rendjének, és akkor kiderült, hogy Szalai Anna Mária juttatta el hozzá azt még közvetlen a halála előtt, és a temetésen adta valaki neki oda, és az azóta mindig ott van az íróasztalán. Hogy vajon a Trianon könyv is mindig ott van-e az íróasztalán, nem tudom, nem jártam ebben a helyiségben, és azt kérdezem, hogy ha én ott járnék az ő szobájában, és úgy viselkednék, ahogy szoktam, könnyen lehetséges, hogy rákérdeznék az üvegfigurára is, meg arra is, hogy ez a könyvi trianorról mindig itt van-e, vagy csak most átmenetileg. Nem tudom, hogy érti azt, amit kérdezek. Értem, de nem tulajdonítunk egy hát persze, amelyet, biztos van oka, hogy miért van ott, de túlzott jelentőséget ennek a dolognak. Nekem arra jut, erről, az erő az eszembe, hogy Szlovákiában, micsoda feltűnézt kezdett, amikor az előző kormány pénzügyminiszterének az irodájában egy nagy Magyarország térkép volt kint, vagy történelmi Magyarország térkép, és a szlovák sajtó teljesen megütközve kérdezte tőle, hogy hát mit keres ott a történelmi Magyarország térkép, és azt mondta, hogy miért, hát ott rajta van a Szlovákia is, tehát a, a szlovákok is részei voltak a történelmi Magyarországnak, miért lenne ott ez egy régi térkép, és azt nézi. Tehát én nem, én nem gondolom, hogy, hogy ne lenne joga a magyar miniszterelnöknek egy kialan könyvet tartani a dolgozó, a dolgozó asztalán, Mint ahogyan, hogyha megnézzük, akkor mind a mai napig az amerikai politikában a polgárháborúra való utalás. Pro és kontra. Tehát nem csak a konfederalisták, nem csak a déliek, nem csak akik vesztesek, ők mennyire észben tartják. A ides 160 évvel ezelőtti, vagy 150 De nagyon jó az, amit mondtunk, a helyzet a következő, ez pontosan az a példa, amit ön mes önnek meséltem az előbb, hogy rád egy autóra, és ott ingerült el rám, szólna, vagy azt mondom, hogy nyitva van a tanksapka, hogy ebbel a történettel de legyen ez az amerikai történet, vagy a szlovák történet, nem kell, hogy Orbán Viktor legyen ennek a főszereplője Az ember alapvetően, vagy én alapvetően akkor tudok mit kezdeni, hogy én ezt olyan külülmények között, mint hogy önnel beszélgetek, rákérdezhetek, ön nem azt mondja, hogy fia már megint milyen lényegtelen dolgok foglalkoztatják, hanem azon a hangon, ahogy most beszél, elmeséli. Ehelyett Magyarországon Szinte pártotól függetlenül az az első reakció, mint a tanksapkánál, és az a helyzet, hogy ha azt mondom, hogy nyitva van a tanksapka, akkor másodszorra se változik. Tehát ugyanaz az ingerültség maradna. Most úgy nem lehet beszélgetni, hogy valaki azt mondja, hogy miért tartod ezt fontosnak, amikor annyi más fontos dolog van. Biztos te nem tudom, szocialista vagy, vagy te vagy a fiala vagy a nem tudom, kicsoda halt az emberben, csak egy ártatlan érdeklődés van, hogy ma véletlenül vett fel különböző színű cipőket. Tehát az a, az a gyermeki ártatlanság, ami adott esetben engem jellemezhet, ami egyébként összefüggésben lehet akár a butaságommal is, azt olyan mértékben vitatja el a világ, és lát mögé olyan dolgot, ami nincs, Igen. hogy az kétségbejtő. Holott én csak azt kérdezem, Navracsis bácsi, ez miért van itt? És akkor, nem azt mondja, csak a Navracsis, mit zavar ez itt téged? És akkor azt hogy elnézést, rosszat kérdeztem, vagy ez valami érzékeny témát, csak azt kérdeztem, hogy mi ez? T-R-I-A-N-O-N. -n. Ez mi? Hogy létezik, hogy te ezt nem tudod? Tehát így nem lehet létezni. Igen. Igen. ezt én is tapasztalom. Ez a magyar hétköznapok elképesztően irritált hangulatban telnek, és az emberközi kapcsolataink azok, vagy hogy menjem, az emberközi kommunikációnk az nagyon-nagyon rossz állapotban van. De ezt ma már nyugalmi állapotként tudjuk be, tehát ez lassan, ez a hétköznap. Igen, sajnos igen. Tehát az irritáció, az már nem is tudom, hogy mi lesz. Hát ilyet megint tudok jönni, amit annyiszor megbeszéltük, ez már a közlekedés ugye, és a, a különböző közlekedési szituációk, amit ön is említett most, hogyha valaki egyik átudál a másikra, akkor, akkor az már eleve ingerülten fordul oda, hogy mi van már megint. És ha az ember megszólít valakit az utcán, akár borban is, Jó, csak azt mondom, hogy, hogy így elvész valami, ami közben immanens részünk. Tehát akkor is immanens részünk marad egyébként, ha elveszítjük, mert elveszíteni nem tudjuk, csak nem gyakoroljuk. Tehát ez két különböző dolog. Igen. Ennyit okoz, látja Navarás és bársas, aki alszom magam. Tehát az egész, az ember egyszer csak rádőbben arra nézze, nálam okosabb riporterből van 120. Olyan, aki úgy látja a világot, mint én, nincs még egy. Nekem nem az a dolgom, hogy okosabb legyek bárkinél, hanem az, hogy ha van egy szempontom, ahogy a világot éppen látom, és az mást érdekel, akkor azt megkérdezem. Nekem semmi más dolgom nincs. Elő vagyok szerencsés, hogy itt ülhetek. Köszönöm szépen a válaszait. Elolvastam az összes dolgozatot, ami megjelent a kutatóintézet oldalán, úgyhogy nem maradunk téma nélkül a jövő héten sem. Várom. Jól, köszönöm szépen. Hogy bírja a bezártságot? Mozgok. Mikor járt veszélyben? Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, telemesítvégét. Viszont Köszönöm. kívánom. Most adok önöknek két-három percet, hogyha van kedvük, telefonálhatnak, ha nem, akkor zenét fogok hallgatni. Zenét azért fogok hallgatni, mert hogy az ember regenerálódik, mert hogy az ember, a felhívja a navracsicsot, köszön tőle, majd felhívja a horvátsabát, Ez nem olyan, mint hogy azt mondják, hogy küldjék be a következő beteget. De hogy Meg a Filipovval Messenger-ezek itt, miután nem telefonálnak, de semmi baj. Ezek a regenerálódás pillanatai. 061 877 Jó reggelt! A Navracsics beszélgetésében, a triánra gondolva, nekem most az jutott az eszembe, hogyha a dicső kormányunk a külföldön élő magyaroktól megkérdeznék, hogy vissza akarnának egy csatolni Magyarországhoz azt a területet, ahol élnek, nem tudom milyen választ adnánk. Erre én nem tudom, hogy miről szólt a telefonja. Jó reggelt kívánok! Györgyet! Harmadszor nem fogom megszólítani, viszont hallásra! Györgyet! Hello, szép jó reggelt! Hello, szét, jó reggelt. Hello nem köszönöm, de mindegy, igen? Én a Késfejensit szeretném köszönteni, és köszönöm, mert engem nagyon érdekel, illetve ilyen formában a politika, ahogy. A János át, át, át, átadom majd, köszönöm. Jó reggelt! Jó reggel. Ordai Attila vagyok. Figyelek! Azt akartam csak elmondani, hogy nekem sincs triannon érzékenységem. És amit mondott azzal, nagyon egyetértettem ön, és meg voltam lepődve, hogy a Navracsics erre nem nyitott, mert szerintem van még rajtam kívül néhány ember, aki... Nyitott ugyanígy. volt? Miért mondja, hogy nem volt nyitott? Hát azt mondta, hogy szerinte mindenki így. valamilyen módon Igen. érzékeny trianonra Igen. Igen. én pedig azt vettem le hogy önnél ez minimális volt egy, az életének egy szakaszába én meg már 56 éves vagyok és nekem még mindig ez az állapot én nem nézek önre úgy mint egy nem hozafira. tehát ön az én szememben abból adódóan hogy nincs trianon érzékenysége nem kevesebb és nem több egy dolgot elvárok öntől ha bemegy a Trianon templomba a Szóáti értelmében, akkor viselkedjen úgy, ahogy a Trianon templomban egyébként Igen, illik. ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert a, ahogy a, a Navracsis is beszélt, ezek az emberek, ezek borzasztóan érzékenyek, és ezt az érzékenységet kell Így? nekünk, pontosab, akik nem érzékenyek pontosab, megérteni, pontosab. elfogadni és toleránsan állni hozzá. De ő nekik ugyanúgy a nem érzékenységhez kéne toleránsan Azért hozzá. Nem, mert nem, mert nekünk, ne, nem, nem, nem ebben nincs igaza, nekünk nincs templomunk. Nekik van, nekünk nincs. Aha, jó, jó, jó. Na mindegy, nagyon értettünk. Nem mindegy, de akkor egyetértettünk. Köszönöm. Jó Hello. Hello, én nem, nem, köszönöm. nem Jó, reggelt. Jó reggelt! Az előző fiatalember tudott kérdezni, én azt hiszem, hogy meggondolatlan bátorsággal nem lehet kérdezni. Kérdezni tudni kell, ezért van ön ott. Viszont hallása minden jót, minden jót. Igen. Rövidesen termék megjelentést fognak hallani. János lehet? Csaba van a vonalban, Polgár polgármesterem. Van előnye, hátránya, hogyha az ember a népszóva kulturális robotvezetőjével jár. Így aztán reggel már landolt nálam az a cikk, ami természetesen a mai népszavában lehet olvasni a tollából. Ez az ENSZTANDOLYAK a szakdolgozókat címmel jelent meg. Müller Cecilia nem engedi vissza a koronavírusos betegek ellátására átvezényelt egészségügyiseket, a szakrendelőknek javasolja a helyettesítést, a rendelés szüneteltetését. Lapunknak, így a népszava, Nagy Csaba, a 14. kereti szakrendelő vezetője azt mondta, a fokozatos újraindítással ugyan nyernek egy kis időt, hogy 8 munkatársuk pótlását megoldják, de az olyan szakfeladatok esetében, mint a diabetológia és a filorgégészett ellátás valószínűleg kénytelenek lesznek szűkebb rendelési időben fogadni a betegeket. Információink szerint, így a népszava, a dolgozók elvezényre és a következő kerületek szakrendelőit érinti 2 3 5 6 9 18 10. Hát egy kivétellel mindegyik ellenzéki kerület már a kormányhoz számítva. Látod, de a navracsicsan beszélgettem, és ugye egyebek közt arról volt szó, hogy ma kialudtam magam, is másféleképpen szemlélem a világot, de most az, hogy felsoroltam ezeket a kerületeket, és úgyis ezek kormánypárti, vagy ellenzéki kerületek, ez nekem eddig eszembe se jutott. Látod, neked egy olyan szemed van, ami nekem nincs. Hát inkább csak észreveszem azokat a problémákat, vagy különbségeket. úgy gondolt, hogy ez az összefüggésben van ezzel? Hát kicsit hasonló, mint tegnap egy hír, miszerint a 8. és a 9. kerülettől a kormányzat visszavont, számos korábban már odaítélt támogatást, ami fontos volt a Ferencvárosiaknak, a Józsefvárosiaknak. Ott is nehéz nem azt észrelni, hogy megint egy olyan kerületet érintett, ami nem jól vizsgálott. Mert ja, Pikót olvastam, meghallgattam, igen. Ezelőtt. Eh, és visszatérve az eredeti problémára, erről én beszélgettem tői úrral napokkal ezelőtt már, amikor az új döntött a kormányzat, hogy eh, hogyan tudjuk ezt megoldani. Továbbra is érvényben van az az utasítás, hogy a 65 év felettiek ne vegyenek részt közvetlenül az egészségügyi ellátásba. Így megoldani azt, hogy az elvezényelt munkatársak hiányát is pótolni ez kis ilyen lehetetlen feladat, és szintén szóval nem is értem a reakcióit az egészségi kormányzatnak, hogy hát oldják meg, mondjam ő a célja, de hát hogyan oldjuk meg, amikor kiadja az egészségminiszter, ha úgy tetszik az ő főnöke azt az utasítást, hogy nyissunk meg és biztosítsunk garantály, minden szolgáltatást, amit a járóbeteg ellátás tud, majd utána kapunk ezzel, ezzel ellentétes ha úgy tetszik utasítást, mert ebben az esetben Müller Cecília, a főnöke is lehet Káslernek, hogy mindenek előtt hagyjuk ott a dolgozóit. Jó, de ez egy nagyon fontos, fontos dologos, dolog, része... Csaba, tudni, ez a része, ez kimaradt. Tehát arról eddig nem beszéltünk, hogy Zuglóból hány orvost vezényeltek el vagyát? át? Hát konkrétan nyolc fő vagyunk kénytelen nélkülözni, de fontos nyolc fő, és hogyha a teljes zuglói egészségi szakellátás, szakellátást helyre akarjuk állítani, tehát újra minden, minden ellátási formát a teljes munkaidőbe akarjuk biztosítani, akkor nyilván nem csak a nyolc fő elvezénnyel, de a 65 év felettiek hiánya is megoldhatatlan teher. Tehát most a, a járóbetegszakellátásunknak nagyjából a harmada ö, esett ki különböző. Az idókat. nem kevés az nem kevés. Hát Beleértve, hogy a betegek, illetve az érdeklődők, akik telefonon érdeklődnek, azoknak az összes részletet nem lehet elmondani, és azok csak azt tapasztalják, hogy azt mondják, hogy fokozatosan újraindul, itt pedig beintenek nekik, és nem értik az okát. És ne felejtsük el, másfél hónapja számos egészségügyi vizsgálatot, beavatkozást kellett elhállítani kényszerűen a járványára. Pontosan. Ami most halmozottan, csoportosan és tömegesen jelenik meg a járóbetegszer. de egy zuglói ami... polgármester ilyenkor mi a frászkonyhót tehet? Azok az külön, hogy dühöng. Hát a dühöngésen túl nyilván fordulunk az egészségügyi kormányzathoz. Értelmeztetni kívánjuk ezt a helyzetet és uh, iránymutatást kérünk, a legtöbbször egyébként elmarad. Tételezzük fel, hogy tőled akarnak-e valamit, egy bátortalan kísérletet teszek, ha bejön, akkor lesz más kérdező is, ha nem, akkor eljátsz a, a telefonálók bizalmát. Jó reggelt! az mls nem mert a... Oké, okay, baj... rendben van, hát akkor ezzel sikerült eljátszani a nézők, hallgatóknak a bizalmat. Szeretném felhívni, Uram, a figyelmét arra, hogy 8 óra 12 perc van. Az internet nem tud annyit csúszni, hogy a 8 óra 6 perckor felhívott Horváth Csabához MLS ügyben telefonáljon. És a többi hallgató, néző, netező, aki kérdezne Horvát Csabától, azt fogja megszívni, Uram, hogy ön ilyen mértékben fegyelmezetlen. Um, de hát neked alapvetően nem magyarázatra volna szükséged, hanem arra, hogy az embereidet visszakapjad, az embereidet a szóhátvit értelmében. Így van, hát azért, hogy az ugóriak is megkapják végre azt, amit másfél hónapja nélkülözni kényszerülnek. Tehát valóban szükség lenne arra az iránymutatásra, hogy például a 65 év fölötti szakembereink, orvosaink milyen feltételekkel vehetnek részt a gyógyító Mert hogy ennek nincsenek meg a rendeleti körülményei? Nincsenek, nincsenek. És ugyanígy viszont szükségünk lenne. Jó, de ugye arról volt szó, hogy visszatérhetnek, akkor azon kívül, hogy visszatérhetnek, semmi egyebet nem lehet tudni? Nem. Kettő, Mit mi szeretnél tudni? Tudés? Tehát mi az, amit nem tudsz az ő alkalmazásokat illetően? Alapvetően az, hogy milyen módon tudnak ők között nem kerülni a beteggel. Kerülhetnek-e, vagy csak továbbra is uh -huh. olyan módon támogathatják az szolgálatot amely támogatás uh -huh. nem jár a beteg között. Mert, erről nem szól a rendelet. Erről legalábbis az én ismeretem uh -huh. szerint nem szól, legalábbis nem elég fel tizen szól, de legalább ilyen fontos az a kérdés, amivel te indítottál, hogy azokat, akiket elvezényeltek, és úgy tűnik most, hogy fölöslegesen vezényeltek el, mert ugye ahhoz a több ezer ágyhoz vezényelték, amit fölszabadítottak más ellátásokból. most nincs szükség arra a fajta tömeg egészségügyi kiegészítő szolgáltatás, ami például a szakrendelőkből összeszedtek, tehát ideiglenesen ugyanúgy vissza lehetne őket küldeni az eredeti szolgálti helyükbe az okoli egészségügyi szolgálatoz, és hogyha szükség lenne a járvány egy későbbi szakaszába, akkor legyenek szívesek majd akkor igényelni. Tehát normális mederbe egy rugalmas munkaerő beosztás lenne szükség ahhoz, hogy mindenki megkapja azt az ellátást, amire szüksége van. Csak egy tévedésemre hívja fel közben egy másik munkatársam a figyelmemet, ami tegnap Draskovics Tibort illette, akivel kapcsolatban szóba került az, hogy belügyminiszter volt, és én erre nem emlékeztem, és Gaura Gábor éppen most írt nekem. Ott az a beszélgetés azzal volt kapcsolatos, és ez egyébként neked is feltétlenül hogy ez egy Füriyes Balázsdal folytatott beszélgetés volt, ami a BKK vezérigazgatójának az elmozdításával, és az elmozdítási körülményeivel kapcsolatos. Ez most egy váratlan fordulat volt, de csak reagálok arra az sms amit kaptam, és ami egyébként érint Budapest életét? Egyébként Tibor, én pénzügyminiszter, illetve, igen, pénzügyminiszterként emlékszem, de lehet, hogy volt miniszter is. Nem volt Azt írja, hogy a roma gyilkosságok idején ővé volt a belügy is. Lehetséges. Hát remélem, hogy a Gabra nem téved, ha már én tévedtem. Ja, biztos nem téved, de mondom, ennyire azért nem tanultam meg a kormány hogy éppen plárisan azon a, azon a egyébként 8 éves időszakon belül ki, mikor milyen tárcát töltött de, de fontos szerepet vitt a kormány, a kormányban. Ugye itt az igazgatóságnak a vezetését bízták rá, és azt a kormánypártok egy politikai alkú következményeképpen láttatják. A helyzet az, hogy Draskovics Tibor egy szakember, és ezt eddig korábban senki nem vitatta, persze, amikor valaki szakemberként, aki korábban politikai szerepet is fontos... Igazságügyi és rendészeti miniszter igaza volt a gavrana. Igen, akkor nyilván egy új beosztásnál mindig fölerősödnek bizonyos hangok, de ettől függetlenül Draskovics egy kiváló. Egyébként én eredetileg őt pénzügyesként ismertem meg. A legelső, ha jól emlékszem, a megyesi kormányban pénzügyminiszter volt, akkor én még lakáspolitikával foglalkoztam a parlamentem belül, és ebben a vonatkozásban elég sokat dolgoztunk együtt. Tehát ő, az én ismeretém szerint egy kiváló közgazdász, akinek érdemes a tanácsait megfogadni, és Karácsony Gergely ezért is tudta többek között fel támogatni, mert hogy ő egy szakember. Azt kérdezem tőled, hogy egy pillanatra visszatérve arra, amit te említettél tegnap 8.-9. kerület, te most örülsz annak, hogy megúsztad, vagy ez, ez, ez egy rossz fogalmazás? Tehát nem, beleértve, hogy nem be, beleértve... Nem usztam, én pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy volt-e már olyan, ami így elvonásképpen jelentkezett, és nem a, a már említett dolgokkal volt összefüggésben, tehát nem parkolás, és nem azok az összegek, amelyek más önkormányzatokat is érintenek. Van-e olyanról tudomásod, amit a veszélyhelyzetre való hivatkozással vontak elzuglótól? Ezen kívül nem? tehát a mai ismerteken kívül nem, e, nyilvánvalóan nagyon sokféle adó típus, az e, mindenhol problémát fog okozni annak a csökkenése, de van egy jelentős különbség, és pont ez a e, tegnapi eset világít rá, amiről tudunk, hogy a fideszes kerületek is nyilván és települések is el fogják szenvedni azt, hogy kevesebb adót fizetnek be a területükkel. De a fidesz Kormányzatok számíthatnak arra, hogy a kormányzat nem normatív, hanem valamilyen egyedi módon kisegíti őket, kapnak egy útfelújítási támogatást, egy iskolafelújítást, vagy egy óvodafelújítást, vagy bármi mást, amire úgy gondolják, hogy szükségünk van. Ehhez képest az ellenzéki vezetési települések, ugye ez volt a választási és a kormányzatnak a kormányzat kommunikációja, hát ők kevésbé számíthatnak a területükön élő emberek arra a támogatásra, amit az előzőekben felsoroltam. Tehát a különbség az a későbbiekben fog megjelenni, hogy a kormány az egyébként beérkező központi adóbevételekből hogyan kompenzálja a településeket. Ráadásul egyelőre mi még csak azt a kompenzációt tapasztaltuk, hogy a meglévő szűkülő forrásaimból lopkod a kormány, mert azért a gépjárnyadó elvétele az egy jelentős érvágás volt, és ez még koránk sem a lista vége. Az, ami kialakuló félben van, mert még talán végleges kontúrjai nincsenek az önkormányzatokkal való együttműködésnek. És szándékosan nem háborút mondtam, vagy harcot, mert így tűnik neutrálisnak a kérdés megfogalmazása, miközben ami benne van, az már kevésbé neutrális. De azt hogyan látod, mert azért ez egy új jelensége a magyar belpolitikának, amit egyébként um, diplomáciai szituációkban tagadnak a felek, majd nem diplomáciai szituációkban, nem akkor, amikor mind a két fél egyszerre van jelen, egészen másféleképpen nyilatkoznak meg. Hát, eh, ahogy mondtam, ez később lesz érdekes kérdés. Eh, Mikor? Egyelőre. Hát. Eh, amikor az élet megpróbál visszatérni a normális kerékvágásába, én azt gondolom, hogy heteken meg fog történni. És az a kérdés, uh, az hogy életes... akkor ez normalizálódni fog-e, vagy megmarad ugyanígy ennek? Vagy mi a kérdés? Hát, hát a kérdés az, hogy hogyan viselkedik majd a kormányzat. Felelősen, vagy politikailag fogja a sérelmeit, megtorolni a sérelmeket? Az, az államnak az milyen sérelmei vannak az önkormányzatoktól? Az államnak semmilyen, semmilyen sérelmei viszont a fizetes kormányzat érezheti úgy, hogy az önkormányzatok tőle hatáskört vonnak el. E, ugyanis egy kétosztatú politikai e, hatalom van jelen Magyarországban, egyébként Európa minden országában van egy hatalom megosztás. Az emberekhez közel lévő szolgáltatásokat önkormányzatok biztosítják a, a polgáraiknak, és az emberektől távolabb eső szolgáltatásokat, mint nagy infrastruktúrák, fenntartása, egészségügy, meg bizonyos részei, ez Magyarországon másképp volt korábban, azokat pedig az állam a központilag beszélzett adókból. Megfenntartja a hadsereget, a rendőrséget, tehát számos közfeladat van, közhatalmi feladat van, amit központilag látnak el. Ez a normális. Viszont van egy olyan kormányzat, ami tíz éve azon munkálkodik, hogy hogyan tudná ezt egy osztatúvá tenni, hogy csak az állam legyen az egyedüli hatalombirtokos. Így őt persze nem zavarja, hogy jóval távolabb kerülne érhetősége az embereknek, mert nyilvánvalóan egy állammal sokkal nehezebb találkozni. Ugye. Egy De a egy ugye el... Igen. Figyelek. É, és igazából ez, a, ez az alapvető probléma, és tulajdonképpen csak azért ö, hoztam ezt így elő, mert hogy ez a helyzet megint alkalmas arra, hogy tovább faragjunk az önkormányzatok nálóságán. Igen, de hát, hát, itt hát, nem csak az mondtunk, én én. Én, itt, itt egy olyan Jó-Jó van, egy, azt sem tudom a Jó-Jó. Tehát egy, egy olyan játék van, amely játék. tényleg van jelentőség, amit kialudtam, mert másféleképpen látom a világot. Alapvetően nem, de másféleképpen láthattatom. Tehát ugye egyfelől. E, el akarták vonni a polgármesterek jogosítványát, Védelmi Bizottság, Salátatörvény, korrigáltak. Majd megszólalt a miniszterelnök, és azt mondta, a polgármesterek ismerik a saját lakókörnyezetüket, ők tudják eldönteni, hogy az általános kiárási korlátozásokon felül milyen korlátozásokat rendelnek el. Majd azt mondta a miniszterelnök és a központi kormányzati sajtó, hogy milyen bölcsek zömében, a mert milyen jó döntéseket hoztak, majd miközben alapvetően minden nem változott, de a gazdaságot be szeretnék indítani. Megpróbálják a világot a normális kerékvágásában helyezni, aminek fázisai vannak, magyarul, hogy ez egyáltalán nem olyan, hogy ma most reggel van aztán meg sötét lesz, hanem hogy ez egy átmenet, és ebben az átmenetnek a legelső pillanatában azt mondják, hogy de milyen rosszul döntöttek ezek a polgármesterek, vagy közülük egy kettő milyen rosszul döntött, de nem azt mondják, hogy rosszul dönt hanem, hogy nem-e kéne elgondolkodni azon, hogy a Margit-szigetet ki kéne nyitni, miközben korábban nem volt kifogásuk ellene, és én, aki nem vagyok Orbán párti, és nem vagyok Karácsony párti, de Margit-sziget párti mindenféleképpen, azt kérdezem, hogy most mi van, hogy tessék, hogy ami tegnap még jó volt, az ma rossz, hogy valaki ezt magyarázza már el nekem, és megmagyarázhatatlan. Ezt próbáltam elmagyarázni az előbb, de akkor Egy politikai játszma folyik, ahelyett, hogy egyébként egy normális együttműködés alakult volna. Oké, de ez olyan a emberek szívják meg, akiknek semmi közük nincs hozzá? Hát a margit szigeti a látogatók azok nem Fidesz szavazók és nem MSP szavazók, azok szerencsétlen budapesti állampolgárok. Igen, e, nyilvánvalóan a járvány egy bizonyos szakaszában, ahol nagyon kevés adatot publikál a kormányzat, mert azért azt lássuk be, nagyon sok adatot visszatartanak és az adatvisszatartásnak vannak többek között olyan telejárói, hogy az önkormányzatok ennek hiányába kénytelenek olyan szigorú intézkedéseket hozni, amivel a járványt akadályozni kívánják. És mivel nem kapnak ehhez támpontot, teszik, amit a legjobb tudásuk szerint tenniük kell. A kormányzat pedig aki rendelkezik ugyan tudással, de ezt nem osztja meg az önkormányzatokkal, politikai játszmát folytat, ahol egyáltalán nem érdekli az emberek és sorsa, hanem viszi előre, az a tudat, hogy hogyan tudná a politikai hasznait, vagy akár éppen a gazdasági előnyeit optimalizálni. Erre a leges-legjobb példa. A múlt heti senki ne menjen sehova, a budapestiek nem részejenek elmenni a Balatoni nyaralójukba, majd tegnap kiállt gújás, és azt mondta, hogy mindenki hülye, hát ők sosem mondták, ezt nem hogy nem mondta, hogy mindenki nem hülye. Ezt nem hülye. Hát Most ezt, ez egy költői túlzás volt, csak fel vagyok némileg hábor rajta, de mégiscsak azt mondta, hogy Hát ez egy kolosszális félreértés, ők mindig is azt gondolták, hogy természetesen a budapestiek miért nem mehetnének a nyaralóikba. Ez nonszenz. Ez, ez nonszenz. Ez, ez ez no szóval, hogy egy politikai játma folyik, amiben egyáltalán nem számítanak az emberek számokra. Folyik a játma, próbálnak egy ilyen főváros kontra a meccsben mindig föl, fölülkerekedni, de hát tudjuk, hogy aki megpróbál fölülkerekedni, az alulmarad. Igen, csak az a helyzet, hogy amikor ezt. A, igen, tehát nem biztos, hogy a vitrainak mindig igaza volt ebben. Tehát, tehát én azt mondom, hogy oké, okay, majd ki fog derülni, azért a Fidesz nyert egy pár választás az elmúlt időben, úgyhogy felülkerekedett, és mégsem maradt alul. Hát ezt majd Igen, Valóban. jó, de már a 2018-as választás az ilyen volt, uh, tehát azt akkor már jelentősen felül volt kerekedve, uh, mégis így döntött a, a nép, de tényleg egészen, egészen elképesztő ezt nézni, miközben ez nem kell Fidesz szimpatizásnak lenni. Tehát én, ha Szentkirályi Alexandra volnék, miközben nem vagyok, és mellettem mond valaki valamit, ami homlok egyenest ellenkezője annak, mint amit én hétfőn mondtam, akkor nyilvánvalóan azt mondanám, hogy Gulyás miniszter úr mostani mondatai természetesen úgy kell értelmezni, hogy amit én mondtam hétfőn, az hétfőn még igaz volt, de azóta olyan adatok állnak rendelkezésünk, és akkor most én a Csaba a hiányzó számaival, igen, hogy ma már Gulyás miniszter úr, hál' Istenek jobbakat tud mondani, és akkor ez az egész nincsen. Nagyon őszintén a Fidesz, hogy egy picit okosabban és nem agresszíven próbálná meg ezt kezelni, akkor őszintébb lenne az emberekkel, ősz együttműködőbb lenne az önkormányzatokkal, és sokkal-sokkal több szípátiák áll. Jó, de így konkrétan van. meg vannak erőszakolva a hétköznapok. Ez pontosan így van, és azért mondom, hogy én ezt politikusként nem értem, mert ez egy olyan helyzet, amikor ha egy kormány tiszta, nyílt, őszinte, becsületes, és annak is látszik, akkor hihetetlen szimpátiára és népszerűségre tud szertelni. Nem ön bele? És, és tulajdonképpen a Fidesz most ezt erodálja, nem tudom milyen politikai okokból és szándékból. És se tudom megmondani. Csak, csak, csak lehetetlenség. És akkor kvázi így akár még szembe lehet téged állítani a karácsonyjal, aki mindig bölcsen döntöttél a városlégettel kapcsolatban, holott ez a két helyzet, ez ugyanannak a szituációnak volt eltérő értelmezése, és ez a alapján nem lehet közteltek visszaesszíteni, függetlenül, hogy a politika egyébként mivel próbálkozik. Nincs is megjelenés, miért megbeszéltük folyamatába. És ne felesd el, hogy ő tényleg mondta azt, hogyha a Városligetnek nem az lenne a helyzete, mint ami, akkor azt is leszárná. Igaz, de egyébként az sokkal nehezebb lett volna megoldani, és éppen ezért is választottuk praktikus alapon, hogy nem lezárjuk, mert ugye ebben neki teljesen igazad van, csaba, csak, csak ne a, a, amíg tudok a beszélgetni, káros vele, káros vele nem beszélgetek, az a helyzet, hogy ő olyan politikai sztétmenteket mond, amilyen politikai stétmentekkel aztán Elkezd küzdeni és csatázni a kormány, és könnyebben talál rajta fogást, mint adott esetben rajta, aki ilyen politikai szétmentekkel kevésbé élsz. Valószínűleg a tanácsadói azt gondolják a karácsony mert ő egyébként nem egy ilyen fiú, elég jól ismerem. De ők azt gondolják, hogy neki meg kell mutatnia, hogy ő tud olyan lenni, mint Orbán Viktor, és ezáltal pillanatok alatt egy ringben találja magát, amire a karácsony tökéletesen alkalmatlan. Szerintem a Gergő nagyon e, is alkalmasan viselkedett az elmúlt hetekben felelős városvezetőként, de azért van egy konkrét különbség a városléget kapcsán. Ha én azt a döntést hoztam volna, e, hogy lezárom a Városligetet, ahhoz mondjuk kis túlzással kéne 300 ember. Igen, igen, kéne mondjuk, igen. E, ahhoz, hogy mondjuk a rendet fenntartsam, ahhoz nekem most viszont elég 30 ember. Rendőről, polgárről, a kormányzati rendészek. Tehát van egy praktikus megközelítés is. A Margit szigetet két embere le lehet zárni, mert ott van két darab e, út, ami bevezet. A Városzigetet meg 300 emberre lehet körbekeríteni, tehát én praktikusan is kénytelen voltam gondolkodni, hogy van-e 300 emberem, Nincs. Nincs. Hát akkor inkább keressük meg azt a másik módot, ami ugyanolyan jó jobb az embereknek, és még meg is valósítható. Ezt csináljuk hetek óta, és működik. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást! Így folytatjuk elemes hétvégét. És akkor ugye a Városliget 17-en is. Ugyanúgy Ugyanú. pedig, Jó. csak tovább is azt kérjük, hogy piknikenek, Igen. de egészségügyi sétára válta. Köszönöm szépen, viszont alásra. Köszönöm, viszont Önök termék megjelentést a korvát Csaba volt zuglópolgármestere. Van pár percünk. Ha akarat telefonalhatnak, ha nem, akkor susszonak, és aztán felé van, mendszert a más. 0877, ma 2020. május 8-a van. Azt hiszem, hogy holnap lesz a gesti születésnapja. Azt hiszem, hogy holnap lenne az Albert Györgyi születésnapja is, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk legközelebb. Jó reggelt! Jó reggelt! Kérdezném, hogy a a nagy interjú mikor lesz? Nézze... -e. Én tudom, hogy ön mit kérdez, de akkor miért nem kérdez? Én csak ennyit kérdezek, hanem ennyit kérdezek. Uh, akarja, hogy elmondjam az ezzel kapcsolatos gondolataimat? Hát igen, érdekel, hogy hogy történt ez a gondolat. megmondom, valójárnak. Megmo jó, megmondom önnek, uh, de akkor ne tegye le. Megteszi? Igen. Van egy politikus ellenzéki oldalon, aki egészen borzasztó módon kommunikál a Facebookon, én ráadásul közelről ismerem, a gyerekkorunkból ismerjük egymást, és megkérdeztem, től, megkérdeztem a pártbéli főnökétől, hogy ez nem tűrhetetlen, És azt mondta a pártbéli főnöke, hogy ez teljesen tűrhetetlen, de amikor a pártja romokban volt, ez az ember olyan szívességeket tett, és úgy vitte a pártot a hátán, hogy ő egész egyszerűen ebbe, ettől az embertől többet tűr el, mint egyébként, miközben azt gondolja, hogy egy barom, mert így nem lehet facebookozni. Ez egy példabeszéd arra, hogy miközben én is azt gondolom, hogy valami igazgatóság, igazgatósági tag vagy felügyelőbizottságot kapott a nem rég 70 éves vagy a közelmúltban 70 éves Bánó András, amire valószínűleg ez egy, ez egy stallum. Ezzel egy politikai oldal, egy olyan gesztust fejez ki irányában, amit egyébként minden politikai oldal, minden olyan rászoruló ember iránt kifejez, aki egyébként ezt hajlandó elfogadni. Értettem. Köszönöm az erigazítást. dolgozom dolgozó Én ezt értem csak a cinizmusával vigyázol, mert ugye ez alapvetően arról szól, hogy valaki megvan van szurulva, vagy feltelten meg van szurulva. Mondjuk a Magyar György esetében ez egy sokkal alapvetőbb kérdés, mert a Magyar György anyagi helyzete nem diktálja, a bánó anyagi helyzete pedig könnyen lehetséges, hogy igen, de most azért már nagyon közel kerültem valakinek a pénztárcájához. Jó, hát én szívesen cserélnék Bánó András pénztárcájával, és... Aval óvattal, mert az, az a pénz, amit egyébként ezért kap, az olyan nagyon nem sok, és hogy egyébként a nyugdíjas Bánó András mennyit keres, arról ön honnan tud részleteket? Na, hát azért az előző hívtizedeiben azért összetette. És hogyha én ennek az ellenkezőjéről tudnék beszámolni, akkor ez meglepné? Azt tudom több érzékenységet kíván. tehát tényleg arról van szó, hogy ma felébredtem, tehát ma, ma többet aludtam, tökéletesen értem, amit mond, egy sor dologban ugyanaz gondolom, mint ön, és ugyanakkor azt gondolom, hogy egy olyan világ, amely nagyobb érzékenységet tudna mutatni emberek kiszolgáltatottsága vagy rászorultsága esetén lehetséges, hogy normális a világban élnénk, de ez jelleg megvalósíthatatlan rendben, akkor is gratulálok a nevezőnek. Én ezt értem, csak akkor vegye olyba, hogy ő nem akart velem beszélgetni. Ő el akarta mondani ezt a mondatot, és amit én mondtam, most teljesen süket fülekre talált. Nem tudom, vettem azt is. Akkor nem mondta volna azt a mondatot, amit mondott. Igen, mert ez irányban az empátiám nem működik. Hát akkor meg minek telefonál? Hát, hogy meghallgassam a végleményedezést. De minek hallgatja meg, ha nincs empátiája? Kíváncsi voltam, mit mond. Mert értik, de nem tudja befogadni, mert nincs empátiája. Ha nincs empátiája, nem tudja befogadni, uram. Hát Nekem fel, akkor is van empátiám egyébként, ha kialvatlan vagyok, anélkül nem lehet létezni. Anélkülön egy gép. Egy okay. telefonautomat. Nem oké. Okay. Kurvára nem az. Nem. nem menjen vissza sehova. Na jó. Tényleg. A korhatáros műsor. Bármikor kiemelve a korhatár. Jó reggelt kívánok! Kívánok! Egy államtitkár van a vonalban, neve Vendszer Tamás. Azt kérdezem tőled, Először is azt kérdezem tőled, válaszok el a fontos, a fontos talantól, hogyha én kérdeznélek téged úgy generál az elmúlt hetedről, mint egy olyan Pali, aki, ha nem is volt a barátod, de egy ilyen barát közeli státuszban voltunk egészen addig, amíg a politika téged ilyen mértékben ellen ragadott időben, mert hogy ugye nem tudom, hogy a feleséged mennyit lát, de én nem vagyok a feleséged, csak egy ilyen barátkezdemény voltam, de minden esetre azért régebben több időd volt, amikor még nem voltál ilyen felelős beosztásban. Tehát, hogyha most ebben a felelős beosztásban plusz koronavírus járvány azt kérdezi tőled a fiala, hogy adj el egy rövid élménybe számolt az elmúlt hetedről, és van rá időd is, akkor, akkor belekezdesz? Én belekezd hetek, csak nem, és, és tudom, hogy Téged ez valóban őszintén érdekel, is, is vagyok. Azt, abban nem vagyok biztos, hogy a, a hallgatók is így vannak ezzel, hogy a, az én életem olyan mélységeiben érdekel. Ez nagyon érdekes, érdekel, mert én beszélgetem Arató Lászlóval, aki a Magyar Tanárok Egyesületének a vezetője, de mi egyébként is ismerjük egymást. Ő egy radnót is tanár, és a magyar érettségi kapcsán gyakorlatilag 25 vagy 30 percen keresztül szabadon beszél talán háromszor vagy négyszer, ha megszólaltam, de értem azt, amit mondasz, akkor, akkor kérdezek, de azért nagyobb szabadságod van a válaszban semmit, hogy kizárólag arra válaszoljál. Ezek a törzsi ülések, ezek ugyanúgy vannak minden nap? Nézd, akkor... E a vagy hogy a német mondjam, Groszem Gunsten az úgy néz ki, hogy az operatív törzsnek van szűkebb körül és tágabb körülülése is. Nekem heteken keresztül ott kellett lenni minden nap reggel 6 órakor. Most az annyiban változott az elmúlt időszakban, hogy tőlem beszámolóra, nem minden nap tart igényt az operatív törzsületre belügyminiszter úr, tehát ez ilyen értelemben valamelyest ritkult, illetőleg emellett vannak még úgynevezett akciócsoporti ülések, amelyeket miniszterelnök úr vezet, ezek este vannak, jellemzően 48 óránként ebben a nagy változás nem történt a kezdeti, kezdeti fázishoz képest. És abban kétség kívül jogos a kérdésfelvetésed, még az elsőre visszautalva, hogyha ennyi személyes szállat bele lehet hozni, bár továbbra sem vagyok meggyőződve arról, hogy akármilyen ö, ö, ö, bizonyunk is van nekünk ö, a magánéletben, hogy ez a hallgatókat olyan teljesen érinti, mert mi kétség kívül volt már, hogy leültünk egy sörre vagy egy halászléra, tehát nem hivatali kapcsolatunk van de annyit, annyit talán lehet mondani, hogy nyilvánvalóan soha nem éltem át ilyen típusú heteket és hónapokat a korábbi életem során, még a, a külügyminisztériumban töltött évek során sem, mint amely, amilyen heteket és hónapokat január, nagyjából január vége óta csinálunk, átélünk, tapasztalunk, és ha még egy személyes mondatot lehet számomra az a legfontosabb tapasztalat és a legnehezebb is, hogy bár a külügyminisztérium, és ha úgy tetszik, a politikusi munkának, legalábbis, amit mi, én itt próbálunk végezni, egyébként sincs soha vége. Tehát nincs a napnak vége, nincs a munkának vége, a munka nem fogy el, csak abba hagyjuk egy időre, hogy alszunk, meg ilyesmi. De ebben, amióta van ez a koronavírus járvány, azóta ez a, ez a soha nem ér véget, és mindig csinálni kellene valamit, ez is hatványozottan sokszorosan van jelen, és azt nem tagadom, hogy ez Persze nyilvánvalóan mindenki más személyiség, és mindenki más, hogy kezel helyzeteket, ez fizikailag is, és mentálisan is megterhelő tud lenni, hát az is. De ezzel együtt persze nem, nem, nem kimerültséget, és azt jelenti, hogy az ember nem tud csinálni, csak azt, hogy nem, nem könnyű. Hát ez madarság lenne azt mondani, hogy könnyű, mert nem könnyű. Nagyjából 6 percunkban köszönök a tévénézőktől, de mintán az első alkalommal is vállaltad az, hogy válaszolsz a te ügykörödbe való kérdésekre való válaszolást, hogyha netán bárkinek a mencert tevékenységével kapcsolatosan, tehát ami a külügyminisztériumot érinti, van személyes érdeklődése, tehát nem olyan, hogy a törk tanás legutóbbi ülésén volt-e kóla vagy sem, mert ez nem, köszönöm szépen, nem szerepel itt a listán. Számukra a 061877, egészen addig fennáll, amíg Mencer Tamással beszélgetek, vagy ő beszélget velem, független, hogy a tévéműsort tart e vagy sem. Tegnap a miniszter beszámolt arról, hogy az egyik legnagyobb kvázi kimenekítés zajlott az amerikai Egyesült Államokból. Menet közben még valahol megállt a repülőgép, az nem tudom hol volt, azt elfelejtettem. Valójában ennek a mostani E, csoportnak az összeállításán mennyi időn keresztül dolgoztatok és valójában kiket, nem személy szerint, e, hanem hogy milyen helyzetű embereket hoztatok el az amerikai kontinensről, illetve nem tudom még honnan, ahol leszállt a gép. Ez, ez úgy néz ki összességében, hogy amióta ez az úgynevezett repatriálási, talán egyszerűbb azt mondom, hazahozatali Igen. E, e, akció zajlik. Zárójel, én mindig sírva szoktam fakadni az olyan szavaktól, amiket magam is nehezen értek, tehát azt szoktam a kollégáimnak is tanácsolni, hogy ne bombázzuk az embereket olyan szavakkal, amiket mi se biztos, hogy értünk, de csak ennek van valami olyasmi neve, hogy repatriálás, de talán a hozatal egyszerűbb. Tehát összesen több mint 9500 embernek segítettük a hazajutását 116 országából a világnak, és így van, ahogy mondod, ez a legutóbbi történet az Egyesült Államokra vonatkozik. Ez mindig úgy van, és úgy volt a folyamat kezdetétől. Értemszerűen a, a folyam, csökken a, a hazahozandók, a megsegítendők száma, mert már 95 Hazaérkeztek. Az elején is úgy volt, amikor a országok, világország bevezették a, az utazási korlátozásokat, hogy jelentkeztek a, a, a nagykövetségeinken, a főkonzulátusainkon, jelentkeztek azok, akiknek a haza jutása elnehezült vagy el lehetetlenült. Akkor az első lépés még kezdetben az volt, hogy néztük, kollégák nézték, hogy lehet-e még valamilyen kereskedelmi járattal hazajutni. Ha lehet, akkor tettek erre javaslatot. Ha kiderült, hogy nem lehet, és ezt nyilvánvalóan, ha lehetett is, az is bonyolultabb és nehézkesebb volt, mint az eredeti legtervezett út, de hát ilyen helyzetben a bonyolult megoldás is megoldás lehet. Tehát meg kellett nézni, hogy egyáltalán haza lehet -e onnan jönni valami elfogadható kompromisszumon keresztül. Ha ez kiderült, hogy ez egyáltalán nem lehetséges, akkor kellett azt megvizsgálni, hogy milyen módon tudunk mi segíteni. Nagy követségek, a hogy hogyan jelezte az érintet, hogy igen, helyzetben hát, van. Ha, ha egy ha egy van? Ha egy neked is azt tanácsolom, hogyha se kerül bajba a külföldön, mert te számos országában jártál a világnak, és emlékeim nem csalnak, időnként voltak kalandos történetek is, De tehát, hogyha a bajba kerül az ember külföldön, akkor, akkor bármikor a koronavírustól a függetlenül is tudja keresni, és keresse is. az. állod el nekem, Tamás, hogy aki a leghosszabb időn átvárta ezt a kihozatalat, az mennyi ideje várta ezt? Hát ezt nem tudom, ezt, ezt nem tudnám nekem. Mennyi ideje szerveztétek ezt meg? a járatot? Hát ez ilyenkor napok, vagy olykor, olykor a tervezés maga, olykor hetes időtávot is igénybe vehet. Ilyenkor ugye nézni kell, hogy pontosan hány főről van szó, ők hol vannak az adott országban, hogyan lehet őket egy helyre vagy két helyre juttatni, ahol a repülőket fel tudja venni, és a többi, és a többi. Tehát ezen komoly csapataink dolgoznak, ha lehet így, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy ez, ehhez, ehhez szükség van. Ez önköltséges, tehát mindenki fizeti a maga költségét? Ez úgy zajlott, hogy mi együtt dolgoztunk a, a Osztrák Légi a Lengyel légitársasággal is, meg volt, amikor mi magunk küldtünk gépet különböző destinációkba, és az osztrákoktól és a lengyelektől is azt láttuk, hogy, hogy van némi önköltsége, de egy nyomottabb bár, mint a, a hazautazás maga kerülne, tehát, tehát mi is hasonló mintát követtünk. Ha most zárójelesen megkérdezem tőled, nem mint központi téma, de mégis olyan, ami az emberek érdeklődésére számolt, hogy a Gyugyák-féle az hogyan került ki a sajtónak, majd annak a meglehetősen szerencsétlen tálalása hogyan alakult, akkor arra mi a válasz? Hiszen Gyugyák Balázs, Sebestén Balázs kérdésére válaszolta, hogy ők egy olyan repülőgépen jöttek haza, hogy jól értettem, amin talán hatan vagy heten utaztak, tehát az, ami jet kellett, valami magángép kellett, hogy legyen, ami. ami Hozzá hozzátéve, hogy az sem nagyon derült ki, hogy akik egyébként vele tartottak, azok hogyan kerültek oda, és hát ez a kommunikáció nem a központi kommunikáció része volt, ugyanakkor arról volt szó, hogy őt is a külügyminisztérium segítette haza. Ez hogyan volt? Majdnem megkérdeztem, hogy miért gondolod, hogy szerencsétlenül került a nyilvánosságba, de most a mondatod második feléből azt hiszem, hogy megértettem. Nyilvánvalóan azért, hogyha kevesebb... Magyar van, keves embert kell elhozni, arra elég egy kisebb gép is, ahol többen vannak. Oda nagyobb gép kell, ez a formál logika szerint van így. Ott most ebben az esetben annyian voltak, amennyien, és annyian elfértek egy kisebb gépen, nem kellett nagyobb gépet küldeni. Mondom még egyszer, több olyan eset volt, amikor mi magunk küldtünk gépet, más esetekben légitárságukkal dolgoztunk, egy Gyugyák balázs, bár a te kérdésedben semmilyen ilyen felhang nem volt, tehát félre ne érts, de az elmúlt napok e vélt, vagy valós <gül> eseményeire <gül> reagálva akkor, hadd mondjam azt, hogy Gyudzsák Balázs egy ugyanolyan magyar állampolgár, mint bárki más, neki is jár az a segítség, mint bárki másnak jár. Több mint 9500 ember, hoztunk haza, vagy segítettük a hazajutását. Miért ne lehetne köztük Gyugyák Balázs? Ez az egyik állítások. A másik pedig, ha már így a, ezen a péntek reggelen ilyen, hivatalostól eltérő szálakat is pengetünk. akkor hadd mondjam azt, hogy én nem nagyon kedvelem a divatnak olyan típusú változásait, hogy amikor Zsuzsák Balázs az Európa-bajnokságon két gólt rúgott a portugáloknak, akkor mindenki a saját vállán hozta volna haza, akár az arab világból, akár a világ más tájáról, ha éppen Zsuzsák Balázs szeretett volna hazajönni. Ma, amikor pont aktuálisan Zsuzsák Balázs egy Európa-bajnokságon nem rúg két gólt a portugáloknak, akkor akkor divatot feszegetni, hogy ő neki ki segít, vagy ki nem segít. Az én és ízlésemtől távol áll a divatnak ilyen típusú változása. Ugye az ő történetéhez valamilyen módon még hozzátartozott, azt szintén nem tudom, hogy a sajtó hogyan szaszerolta ki, hogy ő neki diplomata útlába van, majd kiderült, hogy a csapatkapitánynak annak diplomata útlevél jár. Az igaz, hogy a magyar válogatott kapitányának, tehát hogyha például a dzsucságot lecserélik és odaadja a juhászról adnak, aki már nem megy, már nem válogatott, ki tudja, neked, az se jó példa, mert neked hivatalból az van, Ilyen típusú nem. Kap. Igen csak, látta, igen, csak valószínűleg onnan is eszembe jutott, hogy láttalak téged focizni az egyik Facebook videódon. Azt jól láthattam, azt te voltál? Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy akkor, tehát az, az, az valami jogszabály mondja ki, hogy a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányának diplomata útlevél jár? Nem, nincs olyan jogszabály, hogy a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányának diplomata útlevél jár. Olyan jogszabály van, hogy lehetőség van az utazás megkönnyítésére, bizonyos esetekben, kiemelt esetekben, és mi úgy gondoljuk, hogy ez sportul esetében is előfordulhat. Tehát egyszerűbben fogalmazva, Gyudzsák Balázs eseténél az a helyzet, hogy a diplomata útlevél az az utazás megkönnyítését szolgálja. Egyébként nem járt, a szeretnék ilyen félreértéseket és nem tudom, a mítotokat eloszlatni, tehát a esetében, aki hivatásszerűen nem a külügyminisztérium alkalmazott, és nem diplomata, ez az útlevél az utazás a gyorsítását, a bürokrácia a némik történelmi egyszerűsítését szolgálja, semmilyen nagy trúvája, ha lehet így fogalmazni, nem Jó, jár ki. További és mi úgy igen? gondoljuk, hogy tehát én személy szerint is úgy gondolom, hogy abban nincsen semmi rendkívüli, hogy Zsuzsák Balázs, aki egyébként speciál valóban a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya utazását valamelyet segítjük és megkörüljük. Horváth Péter segített nekem, állt meg a gép, ott is felszállt valaki, egyébként is London. 我就像做 Hát most nem tudom megmondani. Nem tennék fel további kérdéseket a Gyugyász Balázsával kapcsolatban, mert hogy egyébként minden olyan műsor, amely egyébként olyan fontos embert foglalkoztat, mint amilyen te vagy, és a koronavírus járvány kapcsán kérdezi, ha végül is nagyon sok a Gyugyász Balázsával kapcsolatos kérdés, vagy a szó átvitt értelmében a Gyugyász Balázsos kérdések, azok azt mutatják egyébként, hogy a koronavírus járvány már lecsenget, ha nem is minden vonatkozásában, hiszen olyan kérdések hangoznak el, amilyen kérdések, egyébként nagy valószínűséggel, más műsoridőben, másféleképpen kell rendelkezésre állni, így aztán megpróbálok visszállni a normális menetre, bár ezt én tettem lehetővé. De, de ne, ez egyfő, ez egyfő ez két hozzáfűzni lenne, egyfő, én bármikor nagyon szívesen beszélek Gyurgyák Balázsról, már csak azért is, már egyrészt sport ember vagyok, másrészt előjön a sportriporteri. Múltam, és különösképpen én személyesen is kedvelem Zsuzsák Balást, és mindig előn egy emlékem, és hogyha már felhozta a Zsuzsák Balást, akkor ezt megosztom a kedves nézőkkel, a nézőkkel, hallgatókkal, amikor még sportriportás koromban a régi fradipájá, még nem volt meg az úgy stadion, és a Zsuzsák még a, az Enchhover játékosa volt, mindig ez jut volna először eszembe, akkor volt lehetőségem ott a, a, a Ferenci István, neki a barátja volt, őt hozta oda edzésre, és ezért volt ott a Zsuzsák a fradipáján és ott így interjút csináltam vele, emlékszem, Cetőtő talpig barna szerelésben volt, és nagyon futott a szekere az Eindhovennél, Hollandiában, és akkor számomra is meglepő módon ő majdnem könnyezve beszélt arról, hogy a szüleinek, hogy a szülei érte mennyit tettek, és az ő gyerekkorában hát anyagilag nem álltak túl jól, a szülei, a család nem állt túl jól, olykor talán az is nehéz volt, hogy a benzintéz meg legyen Nyilugos és debrecennek. Között de a szülei érte mindent megtettek, és ő, ő mennyire hálás nekik, és, és, és ő most mindent megtesz értük, amikor neki van miből visszaadni, és hogy ez egy ilyen csodálatos dolog, és majdnem belekönnyezett ebbe, vagy talán belekönnyezett nekem a gyügyákban mindig a, az EB szereplés mellett mindig eljut eszembe, hogy ha már Gyügyák Balázs is hazahozat, akkor nekem is lehetőségem volt elmondani. Pontos vesző, köszönöm. Az idénymunkások határátlépésével kapcsolatban egyre többet lehet olvasni. Itt milyen speciális szabályok vannak, és hány emberről van szó, milyen irányban? Most az őszinteség miatt azt kell mondanom, hogy tegnapi szabályozás, és hogy ahhoz, hogy neked erről pontosan beszámoljak ahhoz, ahhoz és nem mondjak utaságot, ahhoz jobban el kellett volna. oké, okay, akkor azt kérdezem meg, hogy milyen irányból, lesz, melyik, milyen irányba tehát ez melyik országba, vagy milyen országokba irányul? Itt mondom még egyszer a, a elnézést a trehányságomért jó, a, de jövő. egyrészt jövőjétlen, de amennyit tegnap utólag ö, föl tudtam venni ebből az információhoz az, hogy hogy Uh, a uh, szomszédos országokról van szó, munkavégzés céljából történő bejövetelről van szó, és természetesen ellenőrzött keretek mellett történő lehetőségről van szó, de most a, minek utána... de Ez emlékeztet a kis határforgalomra, vagy semmilyen vonatkozásban, és aztán az összes többi kérdése jövőjétem? Bizonyos tekintetben hasonló, hiszen határ történet átlépésről van szó. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire ért benneteket meglepetésként a BMW bejelentése? Hát nem. Ha a kérdésre az a, a kérdés első felé, vagy a kérdésre adott válasz első fel az az, hogy nem tudtunk természetesen arról, hogy, hogy az egyik vezet éppen nyilatkozatot fog tenni ezt ezt velünk nem osztotta, meg nem is kellett megosztania. Láttuk a, a nyilatkozatot, természetesen a nyilatkozat előtt, meg után is egyeztetések folytak a, a BMW-vel, és gyorsan arra törekedtünk, hogy ezt a helyzetet tisztázzuk. Éppen ezért Széjátok Ügyminiszter úr még aznap nyilatkozott arról, hogy a munkálatok folynak. A BMW elkötelezett Debrecen mellett, egyébként maga a cég is még aznap is kiadta és hangsúlyozta a jövő héten ide BMW vezetők fognak érkezni a további tárgyalások, egyeztetések, és talán döntések, már hogy pozitív döntések ö, miatt is, tehát ez a beruházás meg fog valósulni. Azt kérdezem, Egyébként te... ezer embernek fog, fog munkát adni, és nagyjából egy milliárd eurós beruházásról van szó. Ne keresd a kérdése között összefüggés, gyakorlatilag a te személyeddel, illetve a területeddel van összefüggésben, aki a külügyminiszter úr, vagy a te Facebook oldalát nézi, az azt láthatja, hogy különböző videokonferenciák vannak, hogy egyébként ugyanezekkel a személyekkel is lett volna találkozó feltételezhető módon, de talán a külügyminiszter úr és nem te, neki volt egy megbeszélése az Ausztrál külügyminiszterrel, mint ahogy volt egy telefonos megbeszélése a miniszterelnök úrnak és az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Ezek ilyenkor mennyire informálisak, illetőleg mennyire vannak Összefüggésben a koronavírus járvány helyzettel? Már amennyiben ezekkel te tisztában vagy? Hát egészen biztos, hogy összefüggésben vannak. Miniszterelnök úrral kapcsolatban semmilyen lehetőségem, köröm és tudásom sincs arról, hogy a programjával kapcsolatban nyilatkozzak, úgyhogy ezt, ezt, ezt távol is tart magamtól, mert az arra illetékesek is hivatottak tudnak erről beszélni. Külügyminiszter úrral kapcsolatban értemszerűen közelebb vagyok a történésekhez. Egyrészt ott hadáruljam el, hogy külül, és talán nem haragszik meg, miniszter úr, ezért rendkívüli módon nem szereti ezeket a videókonferenciákat, mert sokkal logikus módon sokkal hatékonyabbnak tartja a személyes találkozást, amire most persze nincs lehetőség, de azt, azt amikor beszélünk, akkor rendszeresen látom az arcán, és el is mondani, hogy hát ha nem is, mintha húznák a fogát, de, de szeretne sokkal jobban, Szeret emberekkel találkozni, sokkal hatékonyabban lehet tárgyalni, ugye hogyha a tudsz a másikra rögtön reagálni, nem egy gombot kell nyomko nyomkodni, vagy éppen hozzá tudjál szólni a történésekhez. Na, ennyit csak a, a technikai és a, a háttér történetről, de most ez van. Értelemszerűen külügyminiszter úr is ezt a kommunikációs csatornát használja. Ugyanúgy vannak neki ezek a. Ezek a videokonferenciáival legalábbis hasonló módon, persze kisebb számban, mint személyes találkozásai lennének. Ennek egy része előreegyeztetett, egy részét a koronavírus indokolja, de ha ha nem, az biztos, hogy a koronavírus az első téma. Azt állult el nekem szintén Szijjárottó Péternek a Facebook oldala. A március 17-ényi lezárás óta 46 közúti határátkelő helyet tudtunk újra nyitni munkavégzés és földművelés céljából ingázó állampolgárok előtt. Valójában ezek milyen külügyi munkát mutatnak? Mi előzi meg ezeket a határul? Tehát mi előzi meg az, hogy ilyen határátkelő helyek egyébként újra nyithatnak? Ez ugye úgy néz ki, hogy amikor a szigorításokat az országok bevezették, akkor ugye az volt az egyik lépés nálunk is, hogy a határt lezártuk, ami azt jelentette, hogy csak magyar állampolgárok jöhettek be, és magyar állampolgár is két hét karanténnal. Ez volt ugye, a, ha úgy tetszik, biztonsági egészségmegőrzési intézkedés. Ez követően, vagy ezzel párhuzamosan nyilvánvalóvá vált, hogy van egy ingázóforgalom, szomszéros országokkal, a magyarok is átjárnak napi szinten munkavállalási célal. van, hogy ide is átjönnek, tehát nekik az életükben ez a zárás óriási problémát jelent, mert nem tudnak munkába menni, nem tudják a, a munkájukat ellátni. Ilyenkor érkeztek uh, nyilvánvalóan jelzések, kérések, ezt követően egyeztetés volt a két külügyminiszter között, tehát Sziárt és az éppen adott ország külügyminisztere között, ki hogy látja a dolgot, melyik országnak mi az érdeke, Értelmszerűen annak mentén, hogy az ott élő, a határmentén élő embereknek mi az érdeke, hogyan tudjuk ezeket összehangolni. Akkor a két külügyminiszternek volt egy javaslata, ezt nyilvánvalóan az adott ország belügyminiszterei, illetve az operatív törzsek is mérlegelték, és szerencsés esetben volt ilyen jó néhány születeti kompromisszumos megoldás, ami mentén ezeknek az embereknek is a mindennapi élete, jó, tehát neképp jól jó minden a mindennapi élet az pontosan arról szól, ugye, hogy ne kelljen indokolatlanul sokat utazniuk, és indokolatlanul nagy távolságokat megtenniük egy olyan hát deszlináció neképp... érdekében, ami egyébként a határ túloldalán van. Hát egy, egyrészt, egyrészt, másrészt, másrészt ha, ha az egyik országban nem engednek be, mert már vagy annak az országnak az állampolgára, a saját országodban pedig... Ugye, ha visszajössz, akkor, akkor karanténizálás van, akkor nem tudod napi szinten a munkádat ellátni. Ezt a kérdést kellett megoldani. Úgyhogy amúgy... egyébként természetesen az ország ös egészségi állapotát ne veszélyeztesse arra egészségügyi kockázatot, legalábbis különösen nagyot ne jelentsen, tehát itt értelmeszerűen mindig egy-egy régióról, egy-egy jól körülhatárolható térségről van szó. Utolsó kérdés, és aztán majd a jövő héten egyeztetünk időpontot, hogy azok a készletek, amelyeket védőfelszerelésként beszerzett a külügyminisztérium abban a folyamatban, hol tartunk. Tehát ha láttatni akarod, vagy tudod azt, hogy amit Magyarország szeretett volna beszerezni védőruhában, lélegeztetőgépben, mazban és így tovább abban ma 2020 május 8-án, hogy állunk? Hát akkor most módon talán számokkal ö, nem támadnálak téged és a hallgatókat tudnám mondani, de inkább akkor a kérdésre azt mondanám, hogy ma ezen a 2020-as nem tudom, milyen van, amit említettél, úgy gondolom, hogy jelen pillanatban mindenből van elegendő, van tartalékunk is. Az esetszámhoz, a beteg kórházban ápoltak számához és az intenzív osztón ápoltak számához képest jól állunk, de ezt a védekezést folytatnunk kell, a beszerzéseket folytatnunk kell, mert azt sem egészen biztos, hogy finom legyek, hogy mi fog a nyáron történni, pláne mi lesz az ősszel. A szakemberek legnagyobb része második hullámra számít, ezek az eszközök jelentős részben fogyóeszközök, tehát ezeket folyamatosan felhasználják a frontvonalban dolgozók, az orvosok, ápolók, mentősök, rendvédelmi dolgozók, tehát nekünk folyamatosan fenn kell tartani, fenn is tartunk egy egyeztetést a belügyminisztériumi kollégákkal, az egészségügyi kollégákkal, akik el tudják mondani, hogy miből mi mennyi, mennyi fogy, mennyi van raktáron, és ennek mentén mennyit kell még behozni, úgyhogy mindig elegendő biztonsági tartalék legyen. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Hétfőn egyeztetünk a hétvégével, illetve a kapcsolatban, hogy legközelebb mikor lesz neked jó az időpont. Kellemes hétvégét neked is családodnak. Szia Tamás! Mentzer Tamás, hallották? Külgazdasági minisztérium államtitkárát. Egészen pontosan kilenc óra van, a hírek néhány másodperc szóval kezdődnek, de ha önök bármilyen ügyben telefonálni szeretnének, vagy valamilyen módon kapcsolatba szeretnének kerülni velem, ahhoz rendelkezésre bocsájtom a zárózenét. 061 hat 1 877 0 amennyiben 9 óra 3 percig, ugye én a 12-es számhoz, és 9 óra 3 perc, az pont 12, 93, tehát a 9 óra 3 percig egyetlen telefon se fut be, akkor szegény Petmet ennek a Last Train Home száma nem fog végigmenni. Önökön múlik 061 87- 0877. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, azaz 9.10.11-én találkozunk. Dörrpont, kisd, kiserpont, a nevem, kuka@gmail.com. Kilenc óra egy perc van. Jánc két perc van. Okay. Jó reggat! Jó reggat kívánom, a Rúgváthagyok! Fiala úr, végighaltóan szegedessal, nem szertamassal, és azt szeretem kérdezni, ön szerint, hogy mi a különbség, hogyha meg egy focistát, és via meghatóbb, hogy két gólt ha Mondjuk nem rúgott volna egyet se akkor is, és miért kellett ahhoz külön gép? Tehát erre igazából kikerült el, nem, a, a, a, nem, amit ön érzékelhetett, az az, hogy Mentszert Rámás előző életében sportriporter volt, és ez, ez az énje nem szűnt meg, és ezt hozta föl, arról külön nem volt szó, mindenkinek egyéni módon kellett megindokolnia azt, hogy kit miért hoztak haza, így aztán, hogy abból a világból hogyan állt össze, a repülőgép személyzete, én újabb kérdést nem akartam föltenni, mint hogy az amerikai gépben ülőkkel kapcsolatban se kérdeztem meg, hogy kinek hogyan fájta a hasa, miért haza szeretett volna jönni. Jó reggelt kívánok! Ha megküzdött a telefonjával, mond valamit? Halló, halló. Jó reggelt! Jó reggelt, a úrral, szeretnék én beszélni. Ez történik. Bifadi Károly vagyok. Elnézést kérek, kísérletet tettem, de nem találtam a telefonomat, nem már nem jelent az adás a műsor utolsó perceiben a B-pernyő, hogy én mikor beszélgetett az az indított engem, hogy, hogy megszólítsam a, a kedves műsorát, meg a műsorvezetőt, ugyanis a idő ember magyar állampolgárok hazaszállításával kapcsolatos kérdést boncolgatták. Hát azt hoztattam ezt, a volt az Na most a, a, nem is gondolom, hanem a problémám nekem az, a, körülbelül a három hete, egy hónapja olvastam az ésbe, ezt, ezt a kérdést is érintően Nagy a, a közismert nemzetközi jogásnak, egy három kedvelkő, nagyon kedves, valamikor a tanárom is volt az egyetemen, fiatal tanár egy ő is érintette ezt a hazaszállítási kérdést az összefüggésbe, hogy az Európai Unió illetékes szervei koordinálást, szervezést, hazaszállítást is átvégzik végzik az uniós polgároknak. Na most több műsort is hallgattam már, illetve nincs ott, hanem tájékoztatás többek között, tegnap a szijártól is, meg, sőt, többször is. És soha nem említik meg az Európai Uniónak ezt az összehangolt koordinációs, Mondhatni, hogy ugyanolyan ember szeleti tevékenységét, mint amit a, a magyar külügynek az illeték. Hát ez könnyen lehetséges hogy azért van, mert hogy ezekben a szállításokban, amit egyébként, tehát arról, amiről most beszélt a rendszer abban, nem tudom, hogy mekkora szerepe van az uniónak. Tehát én nem feltétlenül látom ebben azt, hogy nem akarnak valamiről beszélni, de lehetséges hogy ebben az uniónak nem volt olyan nagy jelentősége. Ezt nem tudom megítélni. Nem, nem tudom, nem tudom, egy most, hogy mondjam, észre, arra szeretném önt inspirálni, hogy, hogy ha ilyen kérdésről lesz legközelebb szó, mindenképpen meg kellene említeni, hogy, hogy milyen szeret, van egyáltalán. De ne át. haragudjam, miért kérdezzek meg olyasmit, aminek az indokoltságához jelen pillanatban az öntelefonján kívül semmi se fűződik. Jó, jó, hát én csak hát Én ezt értem, de hát nekem ezzel kapcsolatban nincs semmilyen információm. Tehát az, hogy azóta esetben Reykjavikon át az Egyesült Államokban hogyan jött haza egy gép, hogy ehhez az osztrákokon kívül az Unió bármilyen módon hozzájárul te, ilyen kérdést épp úgy nem teszek fel, mint hogy nem teszek fel meg annyi oldal kérdést egyéb beszélgetéseim folyamán sem, hogy azoknak látszólag semmilyen indokoltságuk nincs. Ha van, megteszem Legalább, megszakadt, vonal, Me, meg, meg, megszakadt Azért mondom, hogy nagyon szépen köszönöm ezt a felvetését, élni fogok vele, hogyha egyrészt elolvasom a Nagy ezt a beírását, mert egy Facebook ismerősök vagyunk, és akkor okosabb leszek. Köszönöm szépen. Egy egész egy oldalas, értem. Ezre, de, nagyon, de ezt a kérdést is érjénk. Én ezt Amit értem, uram. nem tudok ennél többet mondani, meg viszont hallásra, köszönöm szépen. 061-877-0877 először. 877-0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Nos, ha senki többet, akkor köszönöm szépen az érdeklődésüket. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfő reggel, 7 hét óra után, de még 4-1-8 találkozunk. Dörö pont pont, a nevem gmail.com, Holnap civil a pályán, elmondom, hogy kik lesznek a vendégek. Azt mondja, Puszta Magyar István Magyar György és Bezzeg Atila de itt most Bezzeg Attilánál egy pillanat ülelmet kérek, mert őt ismerem a legkevésbé, és meg akarom nézni, hogy ő tényleg attila -e, mert nem szeretnék egész <kül> hétvégén azon görcsölni, hogy rosszul mondtam a nevét. Bezzeg Attila. Jól mondtam, Viszont hallásra. Kristof, elindítod, hogy mi a helyzet, mert itt mindenféle izék vannak. Ahó, oh, Kristof. Kristof.